right now the milk man's on his way it's too late to say good night so good morning good morning somebody's so smart good morning good morning to you and you and you and you good morning good morning we've got the whole night through good morning good morning to you have the good the granada and the bn limonada in the morning in the morning it's great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 Morning to you Hello, hello, hello mir mm. Mirë më njësi, mirë më njësi Mirë më njësi Mirë më njësi Ja, ku jeni në kluin më njësit në Vatë dhe Kravë FM në 104 Mishdashurun i Amblendik, tupash me Altinin Alton edhe Lorin Më njësi Edhe jerin, por uh, jere dhe me pakmonë esot Për arsye objektive Etjere, etjere, etjere, si që thonë Si e një uve njërë? Mjërë shumë Mjërë, okej Mjërë kjo kohë në e prisi pakmonë Sot n Kam veten so, kam vetëm vlerësi. Jo vlerësi më jep edhe mua. Nuk e jo u them që tani. Ja, Ka që një segment tani. për motin. Është vërtet. Nuk e bëjmë orar pa orar. Unë pa sot i. Po, ti uh, olta. Po olta. Çfarë dukej më keq. Se tani do më ndonë po shikoj ato i liston ditët e javës, një nga një, tan, tan, tan, tan kështu në në si thua. Po çfarë, nga që sfondi ishte i zi, dukej aq më më të mëshme. Se tani është ka, ka bërë që edhe në kalter Me që ka zbardur Po ti shikoj në së fond të zi Të mërkurën, të ejtën, të premtën, të shtunën, të djelën, të hënën dhe të, të martën Duke e frikshme Gjitham duke, duke, duke rënë shi Duke e frikshme Me gjitha të shi u le të bjerë Atë punka Së kam të gjuar në një që shiut emisionin të gjithet Emisionin do të vazhdoj Do të vazhdoj, po është vendosur si që emisionin do të vazhdo Tani <gles> Yes Qa oh. është sot? Sot është e marr, po? martë, po? Pa pa, martë As pak tërës As pak tërës Edhe në mëndonë se të martët janë tërës Me ziqo është nga krevati I Jo Të martët janë në regullë Ti thjeshtë u rendë punën tënde Pa pa Edhe së do të shkosh në punë Kjo është Këto zime tërës Pëse të me ziqo është Dësot do është të flesh po. Ja si po të martësuaj apo të rënat ashtu. Këto puna në orën 9, kënga këtu. Ku kanë punë që nis në orën 9. Vetëm aty është shpërndajnë drog. Po, nuk e kanë. Kshu. E kanë kështu. Edhe njëra që hap një dyqan dark. Mbasdite. <gjë> Mbasdite po. <gjë> në orën 5, 6, 7. Kam dëgjuar, kam dëgjuar për një gocë këtej. Uh, ka një dyqan këtej te Mësimshëri. E hap e hap në orën 6, nga ora 6 pasdite. Ose para ditës nuk kanë. Bënden nga ora 9. Jo, në tetë e mbyllen. Në tetë e mbyllen. Në 9 dik i thoshë se fillojnë këto emisionet politike të darka ashtu. Duhet të ulem shikoj kush ka dalë sot etjerë etjerë. Megjithatë, sot programi është dashur. Ehm um, gati kemi lidhjen e shkurtër, gati kemi lojën, jemi diemi altimin u futëm në në studio atje për të regjistruar disa fraza të tjera për lojën e mbrapsht në klubin e mëqyesit, kështu që kemi një një, një listë me gjëra për ditën e vazhdim. Kam një super anagram me cilën do të ju sfidoj jo juve, por kam kushtimin do jetë sfidë e Ballkanike nga shtëpia. Po. Je, jeri, jeri do të vi. Olda. Oh, do arrid deri para anagramit thua? Do të vij, a, a nuk e di, para anagramit. Varet sa vin më shpejt, sa vin më më ngadal. E kupton? S'është të na. E rëndësishme është që Po po, e dish që do vi. Në fund fare ta kesh ta arrish domethënë. A vëre? Jo. Ti sigje? Jo, jo, unë kam më mirë vonë se kur, pra do okay, të arrij. Më mirë vonë se kur. Po më mi shpejtë se vojnë Po mirë, kërë qështë jetë e postë Ae, po të varët Jo të gjithë njësë Pak pregur farë Nisëp Nisëm? Um, Nisëm Zyrë të nishëm, ishtë a shurë krybin e më qesirë për ti të nësotme Ore, diti Se po, po më ndojë, më falë se... ah, Shumë vënë të me uh, Shumë vënë, uh, oke, okay, dakord Shumë vënë uh, Good morning uh, uh, E qa shkejtë, Emily Sande so. Next to me Ne doktemi shumë shpejt One direction mër BuzzFargo, I don't appreciate it. I don't appreciate oh. it, Johnny. One direction. Tell me BuzzFargo. Qësi, më sugjeni anë drun Krujë në mëngjesit është 71 minuta tani. Në Club Femno 104, klubi mëngjesit çdo mëngjes me Juve nga 17. Me Blendin, Jerin, zakonisht Altinin Oltën dhe Lorin, njëmjese. sot Jeri është pak më vonë, por por dhjet këtu mëne. Është super duper mirë. Eksto. Ojo, uh, ja, faleminderit Hilda. Tam. E gjatë sot, a? Shumë e gjatë ishte. Shumë e gjatë lidi e shkurte. <gjum> Nëjse, është mirë kërë i vërë punën për para. O, oh, të sharkë nëjësia. Se o morën ati e filë, ba, se misionin e këto. Tanije i qëtë. Po, më shkruaj dhe njerë i më thëtë ka kopiuar lëndës vangjeli. E dhe më dërgoj një, më dërgoj një, një, një link. Po, të shfarë kishë bërë? Për një shkrim që a i ka bëduar. Cilë më në e E shuaj Jessica Edhe Edhe i thash Po të shne Faktik ish nuk është Te më ka këpiojrë asë gjë Edhe Edhe më tha mua Po sepse në shkrim A i meret Shkrimi titulojë Jessica Por? Por a i meret Me gjitha aktualitetin e javës Dhe vetëm në fund fare Tho të diska për Jessica Aaaa Edhe kjo e thosh Dhe do mënda është pak si lidi Që nuk është Po Ok, këpëtoj logikën Do është ashtë frimë So logik Lenzi. Përshëndetje. Përshëndetje. E lexuam Jessica mirë, mirë, na pëlqeu. <gjë> <gjë> po, i interesat. Tërejtë do joli dhe në shkurt. Edhe vetëm vonë. Dohet më vonë. Evoj thoshë për R, e çfarë po thoshë për R? Dje, dje s'kishte asnjë televizor mm. që ia vlente dhe kush s'ka, ka opsione. Ku po sigurisht. Shikojmë i futëm një YouTube. Mos e di. Po jugata sa video të Ellen DeGeneres ishte Leonardo DiCaprio. Çufrisë për uh, për rolin e vet tek uh, The Revenant etj etj. Nga kjo te tjetra, nga kjo te tjetra arrijm tek uh, ky James Corvin që bën ato ato karaoke në makinë e ishte me këta këngunat e One Direction. Pastaj luajton vetë se ke parasysh imble YouTube-it bën në këtë auto sugjerimin okay, e fillon kështu me radhë. Këngët e One Direction. Është nguptohesh për short-ja ime. Si shumë vajza të tjera të moshave 50 Derin 15 E mora në zbritje Ndoshta edhe 15 derin 50 Ose 86 derin 50 derin, derin, E si duashti mm -hmm. Janë jan, jan shumë të apasionuarën bas, uh, Muzikës e One Direction oh. Po Kryimit të Simon Cowell Simon Cowell e bëri nga Nga zero Nga, nga zero, për nga i spektakli Qisht e i spektakli? Britons nga talenta, kutim në qa shuveta jo? Edhe, edhe, po thosha Ne me që i kemi gocat Në dy gjim Gjatë orëve të par, edhe orës par, të emisionit Para se gosat shkojnë shkollë, plasë për gjimnazistet Duhet që edhe tu Tu ashtë problem në një farë më një Tu luaj muzikën që, që ato pëlqenjën Përndaj, mësikon, që ka atani? Që ka One Direction? Unë mështë ndrejtën këta nuk i të gjithë dhe si një farë E di, po t'i vërë njënë, se jo vetëm për ne Drag me down, drag me down Ajo është ashe okay. Nobody gon drag me down Nobody, nobody. E, jam, kan ngellur shumër, he? Kam të gjua një tre mbrëm Edhe jam të gjua qëtë më gjithë Situke të po, i kënduar Po, i kështë e tredur sistemi i ka koma Këta kan këta Qëtë ngellin po, mundi Vërre, vërre um, Qyshja, do të luajnë pak One Direction për quna dhe gocët Jako është Ky uh, quetë Larry Styles apë Harry Styles, si ka këtë Sëdim të Goca, nëse ju pëllqenë One Direction, në shkohani po Nëse nuk i duro në do të One Direction, ju lutëm shkuar në jo Që ne mos i luem Po, në 069 20 70 222 është një test për One Direction të një Po, apo jo, në Klab FM 069 20 70 222 You told me how to be someone Yeah, for my life You stood by me When no one else was ever behind me all these days they can't lie me with your love nobody can drag me down. all my life you've still by me and no one else was ever behind me And me and no one else was ever behind me for these lights that can blind me with your love nobody can drag me down my life you stood by me Radio Club FM 100.4 Enjoy it people! Yellow, yellow! Mirë më gjesi, mirë më gjesi! Si u këdit! Mirë, mirë, mirë. fali më derit! Um, e kisha me di gjuesit, po edhe ti! Ah, na, ok! Na, jo, të lutëm! I edh i shprejo! Se monsë... Edhe për të ti, jo, jam më deret thore! Jo, së shëndë një fejgëm, po... Mirë tash! A, mirë, ja! Mirë, ja! O zjuam edhe sot. Ha, ah, o zjuam edhe avashti. Dramatizoj fare o zjuam edhe sot. Ti sigurin burr këtë. Altin, po çike këtë altin? O zjuam edhe sot. Jo, si ato pleşt. Po koha gri, kjo shpreh, o zjuam edhe sot. Po oh, pra, nuk tingëllon mirë, po. Yeah. Jo, ja, jo, ja, po ju kërkojnë diës. Për një 23 vjeçar nuk shkon, <laughs> altin. Kështu yeah. që Gjithsesi për One ha, Direction kemi një jo dhe dy po. Avashti. Një jo dhe dy po, o bravo. Should choose him. E, si luajtëm si lua një kënga One Direction Po, pritës salmar po prit, po, po, të salmarë dhe rinë fundë Një, dupo, dhe rinë të një dhe Pritë, po, vërtetë Tani, a do një të të gjoni më shumë One Direction në kryvinë e mqesi të shpyit, ja? Apo, jo? Qëshë, nëse jeni uh, një fan a tifoz, a kutim të një qatë i quajmë qatë One Direction Fanta. Një qëmënduri <laughs> One Directionit Një etë qëmënduri bjez, ako një që janë goca Mos e di çfarë. Nuk e kam si koment seksist, po. Jo, jo, pa merra. Janë një grup që preferohen uh, gjithsisht nga femrat. Edhe ë uh, meshkujt nuk është ashtu edhe aq shumë. Se edhe edhe apeli që ata kanë për tërheqja është për për vajzat. Unë hmm. shoqëjo diçme që unë të isha një fan si Harry Styles. Emërsh. Unë mund të isha, po nuk jam. Në do të dilje nga vetja. Eksakt. E ta futesha në një vetë tjetër. Po gjithsesi, uh, po apo jo? For one direction, po apo jo? One direction, ne ku vendim gjithsesi më shumë. Nëse kemi problem, çunat mir janë. Paska ikun njëri tani këtë po marr vesh. Po. Un uh, kush është kush është më i rëndësishmi nga këta? Se për shembull tek Take 10 Die që që pika e gravitetit ishte Robin Williams. I am funny Robin Williams. Po. Athekuriku Robbie Williams tek that praktikisht mori fund. Sepse Robbie Williams është këngëtari që është, është vetai tjetri. Por që po këtë tjerë u janë kshu si më shumë më, i kishin marrë për, si për për, për syra sesa për zëra. Ëm um, tek po kë, si dihet këtu. Fakt, këtu kanë pasur rënd si të gjithë. Na kanë qenë kështu të barabartë. Tek Ensing për shembull ishte ishte Justin, Justin Timberlake që e bënte grupin, edhe pastaj këta këta tjerë ishin që iku ai. Iku Justin edhe mbaroi Dancing. Ma atë histori Tek Backstreet Boys nuk ishte në një... Edhe këta paka shumë këshuja Ishin paka shumë një soja da u shmëndan, as një ishtë të bëri hajër <laughs> Veq e veq Po thonë që këju mund të bëjë hajër tani Te e New Kids on the Block Sem bëjmën që është para kohostime Po këju që i ku ishe rëndësishëm të me ta Si që uaj këju? Malik Malik e kam bjëmëri Malik Malik pa. A Malik kam bjëmëri Mm. -hmm. Jo Malik Malik, jo Malik embiem. Jo, okay. Malik ka mbiemr. Malik përse e ka mbiemr. Ky është indian duket me kshu. Nuk e di. Me origjinë, o... se është ky Bruni. Është goxha simpatik pak. Tani ky ka bërë një këngë. Mhm. Mm Kënga si quhet? Pillow Talk. Pillow Talk. Për. Kënga është është sensuale thon, është e mirë për për të bërë, domethënë për për të dëgjuar. Po kshu e pastë Zian Malik. Zian mm -hmm. Malik. A ta dëgjojmë ne këta? Apo... Bo... Po të t'gjëjmë Ehe... Uh, I vëm rrëmë të tre orë për rënda e kështë Kështë bakten kanë qenë për të shmërit e mirë Një sekundë e qështë edhe Jay-Z ka folë mirë për këta Qështë tha që kënë nuk ka në vëjfarë Do më dhe të qaj tregu Po Jay-Z që ka me Rita orën? Se kam të shuar që ka edhu një gjyshë I kërpon të ta lekë shu I kërpon të ta lekë shu Rock Nation e... Nuk ka zbatuar kontratën Më që ungatru, i sinë më së ngatëro rita Më ngatëroa Beyoncé a e hëngri Ela, oska në vëndë tani Uzu Titu, titu, titu Jo që të amërë një veç rita Yeah, yeah, yeah, yeah Putë që hëndë zëpë, yeah, oh, yeah Mi më qësi, mi së këni ardhur në kërbinë më qësit në valet e klab e femën në 114 Edhe në ekranin e klab të vës Shdo më gjesë me juve nga 7-10 Obo diskudojnë për One Direction Po apo jo po, po, më shumë One Direction Klubinë më gjesit Dhe nga anë tjetër Hale dhe rritës Me kontratat me Jay Zin Që ikishe shkruajtur Me Boy The Zez <laughs> Black Ink, baby Piri, tara Piri kimi yo yo yo po po po forever yo po yo yo yo po gocat gocat që kanë fanset One Direction nëse duan ta dgjojnë më shpesh këngërinë me Qezit duhet sot të organizohen dërgojnë ndo një mesazh këta për One Ime vetas që ne do të bëjm po le të kemi më shumë postës ajo është ideja po patë më shumë më josë sa po zdaluan do të ketë një embargo po domethënë jo Nga One Direction. Ollëta me motin në këto momente, edhe përse shkëmë të gjemë nga këj uh, Malik Malik. Zian Malik. Zian Malik. Po, ku e kje? Se ke përgati? Po, se kemi ne. në... Po, se kemi në maratoma, do të luashin. Pillot... Po, se është e refare kjo? Po, ka një një apë. Oh, një apë. Që në kresë këtë. Tara! Tara! Një mbëdhjetë gradësht në këto momente, nëndë gradësht minimalja përsot dhe gjeshtë mbëd Vetëm 20% janë shanse të për shi dhe vetëm vranësira do kemi sot diellin, nuk do rënë. Okay. Diellin nuk do rënë. Ëh. Mm -mm. Oh please. Se nesër përgatitemi me 99% për shi. Zain Malik kjo është ky. Ja ku shkon nga Pillow Talk, më i dashur. Mesa kuptoj është të suksesshme. 75. Këruim ngjessit. Mirëmëngjes. Klam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 I love to hold you all you clowns tonight and all worlds I love you with a mixed deep I live me by the roads Paris ticketer I love to hold you close in night and mornings I love to wake up next to you çawa zon ja që dëgjuan nis tashun kryeminë e mëqjesit ishte Zayn ah paske e sjellën bien më shok nuk është më Zayn më lik tani është thjesht Zayn për ty po un thjesht Zayn më mëqjesi që zgjidhem të keni ardhur programi i dashur është klub i mëqjesit club e fami 104 është 7129 minuta në këtë moment e un jam gati për bër edhe anagramën për ditën e sotme yay tata tata tatam Anagrama Në klubin e mingjesit Mike Kejnë vendëm një Mike sot në emision Mike në tjetër për e presim Do t'vi së shpejt Do t'vi, por uh, Mike e ja vetëme është Olta sot këtumene Falemderit që më shua në Mike e të emisionet Mike, Mike ti kur të mbarojmë mund të ikësh Po, po, sigur na, na dorim A ju dorim, ja Po, na dorim Na dorim Sepse Anagrama është Mike na dorim Wow Aha Mike na do rim Ajo është me rëtëbut Nuk është rim Së kam ë Se të dhe kësha vën Mike na do rim Anagrama Urdhë, Lori? Së njërët bukë Janë të njërët që i kam lëru Janë njërët o one direction, Lori Pëpër mm, Shumë shumë Takë më lërë, Lori Mike na no. M -m M-I-K-E N-A D-O R-I-M Mike Na Do Rim Mësë mërzit jeri se po e vrasu në mundin sot për të të vë Për prafës po e gjej do ja, ta ja, ja, ja, i gjejt dot Shpresoj të kë e gjejt Mërzirat të mdhaja E gjejt amër po Ma, se them dot që e gjejt Mike Na Do Rim Anagrama Për që e duaj mërt? Për një orë nga premium watch's Për një orë nga premium watch's Për një orë nga Primium Watches, miçdashur Kujte, zgjidheni këtë anagram Dërgojni me një herë në 069 207 222 069 207 222 Dhe i pari do të fitohi një orë nga mishtan të këtë Primium Watches Në rrugën Abdull Frashri Mike, na dorin Oke? Okay? Oke okay. Iku, për momentin, u ho dhe dhe anagrama, 731 minuta Ehm um, Ding-lil-lil-lim Ding-lil-lim Ding-lil-lim-lim Po mendoja, dëmë një pyritin nga aktualiteti, a e ke? Problem? Oh! Oh! Oh! Pyriti është Cili personajji Zing a kaluar a e Zez Ka dalë prap Në ekrane gazeta e gjithën dhej Të dy ditët e fundit 0-6-9-20-7-22-2 0-6-9-20-7-22-2 Cili personaxi zi Nga një shkuar e zez Ka dalë, sërish Në ekrane E faqje gazetash e të regon Prallatë e saj Oke? Okay? Mm -hmm. Që për mua është do, Nejse pak më vonë, sëzdua që të Ta zbulojnë Ta zbulojnë, për pak më vonë Ah, po thoshe Imbirë është... është në... Tani ka... I praktikon këtë shtriqen. Në mgjes. Ati në, në kopërsh të bëjnë edhe yoga. Oh. Edhe i ditë sa poza yoga. Emi mëson mua. Se që mësonë sa gjera këshu. Sa mirë shumë. Më bënë sa këshu, më bënë sa ashtu. Që në kur ishim e... Po, ja, jo, e tani, kurse unë kam yoga në time, që është shtriqe. Shtriqe normalë. Ja, e di që në mëne, e ja bërë, aaa Me tëmë që ka tishkaj që se ka ka për mirë, se kujton se unë u lirasë. Unë nuk u lirasë, ajo pasysh. Edhe aji, aji, ndërsa aji u lirët. E mërë, aaaaaa! Aaaaaa! Ja, jo, dhe mu, nuk është, më të tjerët, në është më të të të të të të të, jo. është, është ma e brëndësme. Aaaaaa! E shënë fornë. Me tështë, që kemë që përën është tu? Jo, asë gjëta. Po bëj, po bëj stretching. Yeah. Jo, bab Mm. Ti si shtriqës, orë, që anë të zjerë ku shtriqës? Po varet, varet, në cindihem, në përmërënët, mm. po zakonisht t'ingujt të lezet, që mjok shumë jo me bërtit. Me... Ti nuk bërtet, jo. më... i më e po, më... Me i qetë, me i qetë, me këndshme. Me e përmbantur. Po, me kaliente. Mm -hmm. Këshu thot, këshu thot ollëta t'pakten? Topra. Mira, unë, unë, unë, ffff... Uh... Ajta përvejmë ollëta, shtriqë një, ta të gjemë sa kaliente Oj, oj, oj, oj, shpetojnit Po nga goja farë? Farë Nuk zhjënë ti me këshu? Jo U s'kysha parën i shëtri që këshu Si bidaj, kur vdiq O, zotë, pra bidaj A vdiq bidaj? Jo jo Jo, zdiq bidaj, vdiq, ajo Sadna Sadna po Si sadna kur vdiq Si vdiq sadna Sadna Ja është ishë pati shpërtimet brëndshme 2 të tila si, e mjëtua si si të në dronë dhe jë Ishtë satën duke e cur? Aaaaaa... Oh, nishtë satën Nesem um, Mike Nadorim është anagrama Mike Ti mund t'ikësh Nadorim Mike Nadorim 069 20 72 22 Shkojm të ek muzika të anishht Adventure of a Lifetime nga Coldplay që të gjojmë Yes Mi më qesit që të gjithve Jeni me klubi 5 ky është klubi më i çësit Blendi Altini Olta Lori hello, hello. hello. Për qenë gërë kënga Mirë më gjësi, mirësë këni ardhur në programin ku luet Coldplay Në klubin e më gjësit Eta një më lejoni që ti urojnë një mirë pritje Interesante Edhe koleges Gjerri Mirë më gjësi, mirësë mirë i Gjerri Si jeti? Mirë Mirë Bene, bene Bene, bene <laughs> Ojojojoj oh, yeah, yeah. Ju se jeni? Mm. Mirë, mirë Unë mirë, pak me arithmi Ehm... Um, <laughs> Ej, mm. për këtë sa Lori pak më parë. Çfarë po i thosha? Që thonë ju un luaj në një film të Jerit. Jeri jëri është duke përgatitur filmin e saj të mbrojtjes së diplomës mm -hmm. në regji etj etj. Dhe ëm um, në një skenë të filmit, un duhet të kem shkëmbime telefonike me <laughs> me Merin, që ba. është personazhi që është bashortja ime në film, quhet mm -hmm. Meri edhe pyet merin ku je etje etje. Po edhe këto edhe këto o do bën ca plan detaje. Ku do duke telefoni dhe un qi shkruaj ku je. Pse s'm kthen përgjigje. Edhe merin eksiston, që më nden mesazhe do lexoan. Edhe tash i meri nuk ekziston. Kështu që u desh çfarë bëra un është që jerin e thëna e thëna në meri. E thëna oh. në meri. Edhe vazhdimran mendi diçka që në në ekranin tim ishin gjitha këto mesazhet që jerim ka dërguar që Qa ore do vi Altini, e keme sush në tre kemi këto, mos arot gjyrimet, mer kostumin, gjaketa, gjirek shumë Edhe duke ishëm... Një dhe thash, që ka të dhe... shka, pa Po, ta një Meri dhe, dhe, si qëhet personajshim? Martini Martini Duhet të kjenë sa mesajshë si burë e grua, mm, e nukon? Pa E thash irit, më dërgotë sa mesajshë, <laughs> që intimate, që këmë intime, që ti kemi ati edhe, kur të duken të mesajshët e reja, kur unë tem ku jetë, mund të letëzot më lartë që Këmë kan... pasur një b pasur... Gjera të tila, do më thënë, mësien këshu shë Bled Mosaron, nërën tre <gjellë> Dhe kjo, shumë Dhe jeri që qonë në disa mesaje E unë e i kam aty akoma Ti akoma jem je Meri me shera fjalla Pa, derisa në bërë njërime, Meri do jemë Ngellur e ti E më të shalori dhëmë, po të qikosh ato mesaje që ka qëvar Një kush mund të thonë të shenë, që kjef to? Meri, kjo Meri Meri, Meri Meri, Meri, Meri Meri, e rezik shme Meri Mm. Po. Mm. Po janë, ja, thosh, jamë, janë, kanë filma. Do <laughs> janë filma. Mike na dorim është jero oh, anagrama. Mike na dorim. Megjithëse po, shkruaj okay. edhe merru pak me të se njerëzit e tjerë kanë dëgjuar. Mike na, na dorim. Dorim okay. me rëtheput. Okay. Mike na dorim. Ëh. Mm -hmm. Ëm. Um, Atre. Tinçe. Po, mm -hmm. oh, kemi ton brapst. Yes. Atëherë, se së mund të themë cindë dhe... Uh, uh, <laughs> atëherë, atëherë, kjo është loja e mbrapshtë në klubinim qesit Unë kam registruar dje, një frazë Edhe ju do të adxjoni të këthujer së pramëthi nga altini Duhet zbuloni se... Se qfarë kam thënun në shqipe të shkoqër Së të stetë dërgopi i në shqil Asni lakë nuk më rravesh Përë <laughs> të nje për qëtë mbrapshtë Ti vedo me ke këtërë më bërështë, ove jo? Këtë me kam, si kam bërështë tjene Wow, si të nëvonë shqipë jam bërështë E latarëshme E di gjëj me të njërë? Mhm Së të stetër gofëpi i nëshqil Asë një gjësë marrë vëshë është pak e shpejtë përëndaj Së të stetër gofëpi i nëshqil Të mërë, jërë Shumë të mërë Wow Se që pas ke thënë o blendë Ajde më rëvesh Unë e ti, e ti se shkam tëmë tëmë A shë e ti gjoha parë E të gjoha parë, së pak më parë, po? E dhe njërë të ludhen Së të stetër gotëpi i në eshqil I në eshqil Oke Kërëjnë basë faktën, në që e muzikë mi ishtë ashër The Cranberries këndojnë tëmërro Ora është 7 e 2 e 3 min de 3 minuta <laughs> në klubin e Mqeses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 Mi vjen gëjë si gjithve. E Altinin. Mi vjen gëjë. Olden. Mirë, mi vjen gëjë. Na Lorin Terezin, në klavë fermë 104, 749 pothuajse. Në këto momente. Po shia një lajm që vjen nga e ndonjëherë të ndiejë policia, sepse je duke u nësur me shpici. Ndryshe, nga këtu në Shqipëri, ku policia zakonisht është endaluar në rrug, mjësit. me atë trekën Atë gjënë me tre këmbë dhe më dhënë që matë shpecin Tam Radarin Radarin mm. Apo që bënë posto blog dhe të vëtubin Në Amerikë zakonisht policia është në rrugë është, është me makinë mm -hmm. Dhe nëse jesh shpejtë të vjenë pas në dezinë dritat Hap kraun dhe nga makina Si në përfima Nërmal mm -hmm. Njërin nga këta oficer të policis Në Alabama Shikon një makinë që pojese me shpeci ah! E kapa Dhe i vjetë pas mm -hmm. Por Por Ajo që gjënë atje, është një djallosh që nëziton të, dhe në setinin pas, bashkëshortja e ti, e cila ishte gati për të lindur, për të lindur oh. dhe nuk më bante më, Aja. që që i tha Deni, që që i bashkëshorti, hap kraun, hap kraun lere, Deni hap kraun, dhe polici i thoda saj, shty, Tish, tish, tish. Tish, tish, tish. Ishte bebi ishte gjysmë përjasht. Wow. Prandaj Deni ishte duke ezhur me me shpeshicëskut errë. Por uh, gjithçka ka shkuar mirë. Po ishte policia që ishte i përgatitur. Absolutisht. Edhe për këtë rast. Është një training që ata e marrin. Mhm. Mm. Mm bebi është një bajs. Si po, oh, Shona Love quhet quhet uh, Nëna nga Huntsville, Alabama. Dhe mm -hmm. ky është babai, Denny Love. A i thot më ndallonë, a më tha, zotrita pse nimi ka shvici Pa shiko mbra më të shpunë njët Pa një mbra më të shpunë njët Aja, aja Dhe, <laughs> dhe, dhe, dhe gosa është për mërkullin Pa, pa Ka shenë shrujnë shen përgatitur Ma të i kur ka në vajdru pasaj në spital mm -hmm. ka lule, mm -hmm. dhe, luleve, U ka plire dhe lulle Dhe Përmesë lulleve u ka plire dhe Ca më bëlsira Që ja ka dhenë denit Sepse denit dridej, thotë uh, Kjo ofiseri policis O të merro. Po. Te ti ke ke aritmi, i thënë. Tam. Ta. <laughs> do i kaloj gjithsesi. Michael Kessler quhet ofiseri. Tanimë me një karrierë edhe si ginekolog. Bëra. E di doktor i Çim do thotë nuk është as kollaj, është pa për, për të të një anë që që ka as kollaj. Po. Do të bëni sigurisht ç'a bëni. Ja. Ja, edhe një policë bën trajnim fare. <laughs> për mekanik. Brawa në makinë atje. Në veturëre. Kështu që është nëna pra që Bëm punë në më të matë, jo. jo ginekologu që ka për bëdhë E si shtë kjo ëlti Ajo që duam të temi Meru vesh me ëltën është ta ginekologët si kur të sotë shbëjnë E ke për sush rëndësia, e ginekologisë rëndësia, jo mm -hmm. Bëni këto triple testin, bëni a, a, e ke për sush aminocentezen Jo këto, jo ndishe, jo atësit i folik, jo hekuri Jo vitamina që, ja, e gjëra E polisi, stop i thati, ndalo Më shtyojti. Më shtymi. Është <laughs> shumë ja e thjeshtë. Ja, shumë e lehtë bil. Jo lindje me ujë, jo lindje me ashtu, lindje me kështu. Jo, ja po në sallë, po. Gjoni mua. Keni makinë familjar? 8 mm. sedilja pas. Aty ku e keni zënë fëmijën atje. Edhe praktik, jo. Edherë? Bravo policit, bravo. Teshë Wilson. Mund lindesh për bukurinë. O lejnë e një që i kemi gjysma të policive e gozë ata një Që është akoa më, më mirë jo Se i kuptojnë të gjëra Jo, thjeshtë në trajnimet e policive duhet të jetë edhe kjo pikë Që të ndimojnë tjë vërrasnë Më shpetë, zonjo, qytetare, se ka rravë Se <laughs> si e me të mëti, për lindur Imagina, lindur të oh, policis, për lindur sotë Të lindur shumë Të drejtoria policisë, rravë për të lindur Kjo është një razë i rravë Alabama State është uh, ku ka ndodur kjo Michael Kessler ofisieri policis, edhe e sigurisht që po të ishte gjë e zakonshme, nuk do të ishte lajm pastaj. Po, so, kishim... normal. Me gjithë ato. Ehm, um, orta. Kush është personazhi i zi nga e kaluara që na kanë na kanë tritur prap ekranet? Nexmi e Hoxha. Exactement. Exactement. Gridi 048 i mbaron numrin, fiton dy bileta për Nsiné Plex. Po, oh, bravo. Bravo. Po shkojë që ka mbushur edhe gazetat. Eee, uh, uh, uh, uh, uh. sigurisht është edhe panorama Së mundë më ngonë të është e mapo Te Shqipi nuk është Në djenë mirë për këto Nuk kam zë kam nej Po këta personajet E zinë, po e që uaj Në qëmi e hoqa, e ke për nësysh Në qëmi është vitit 2016 Hello A ka njëria të i brënda Një sekund, se cheese. një sekund se duhet të aprovojnë në dryshe oh, Gjithi është oh, 2016 <laughs> Nesmi e Hoxha që e, dele dhe flet për e, Po që historit do tregojnë nesmi e Hoxha? E, ka historit e sajta jo E digjoja në qikë Se da jo qik, ka jetuar Qikua, të vetë me të historit nesmi e Hoxha Që do doja digjoja do ishën që me 3-7, me 5-7 Do më thënë Êshtë ta jo përskaci Po Se këshu qërë ashtë E para, e kredibiliteti i sa i person është zero. Sa ajo sigurt do të, të tregoj anën e vet historisë. E dyta, riciklimi i këtyra mua më duket, më duket i dëmshëm. Brezat e rinj kanë nevojë të mësojnë vërtetat nga ata që i kanë vuajtur, mm -hmm. jo nga ata që i kanë shkaktuar. Mm. Ti imagjinohesh tash, domethënë, ku ti unë? Imagjinoje. Sa zonë të botës i zhdukta, nuk i jap shanset, nuk i jap dot as një shembull. Ja, më mirë mos e marrim më, më shën. Të një vendi të botës që e ja. mëson historin nga Xhelati Nëti. Është thësh opinioni im, ë, nuk është, se, po mua nuk pëlqen. Nuk pëlqen kur dalin nëpër gazeta këta gjithë anëtarët e politbyrosë të dikurshme, edhe tregojnë, jo Memeti, jo, kshu i tha Kadriu aty, e e kupton? Për ndërkohë që të botë po shpiket makina pa pa shofer, e e po shërohet kanceli e po po zbulohen Se si ta këthesh ujnë e detit në ujtë pishëm, dhe më dhënë njëri ju po synonë marshtin, kolonizoja dhjerë, ne meja koha me, qa i tha, ka drihu me metit, enverit dhe qëtot në zhmia. Përgjitha këto, që është një puh, një puh, trunore, që si një puh, një, një bombe vogël, brënda meje, kuptimin e mirë të fjallës. Në kemi Lorin për shumë, qërë ka të quar? Lori ka të quar, ba? Në në thua e ndoj në që, Lorin. Qërë kërë kërë fixuar? Lorin, ha, Lorin. Në thua e ndoj në qërë kërë kërë fixuar? Jo, merë di case se tha, kur i këshën ullur rogët, se i këshën bërë nga 32... I këshën ullur rogën? E, Ma betë lekes, aty Lorin preket. Aha, së të gondë, së i si e përjeton njërë i këta. Ha, vazhdoj Në 32 x 60.000 lekë ishte e bërë vendi. Edhe tha që kishte vlerësi ekonomike, se më kjo, shumë. Kjo kishte vlerësi ekonomike, sa gjë na. Pse si eve në iki kësaj? 100. Jo, jo, nip, jo, nipik, jo, para 90-të? Pa para 90-të, para para se të thonë kokainën. Po. Pa. Okej. Okay. Para 90. Për ndem të Lori. Okej. Okay. Vazhdojmë programin me të dashur. Un uh, kaq nuk e përmendim më. Për sot. Bëni një pyetje tjetër nga aktualiteti? Dakor. Okej. Okay. Ju premtë kjo është më Me humor më të mirë. Okej. Okay. Maiko ka hyrë në Top Channel me Kolin, mm. Maiko, domethënë Pandi dhe Kolin, ose Maiko dhe Balla. Pam. Si doni, apo Balla dhe Koli? Jo, nësikon, një sekondë. <laughs> Unë s'e di apo se Balla dhe Pandi dhe Maiko dhe Sokolli në Top Channel dhe ai ka hyrë, Maiko ka hyrë vajtur në një rri shumë të rëndësishme këtë vënë, ai ka hyrë kok der. Oma, këtë të ka bërëtë Këtë ka që ajduër Maiko Kok Der wow. Dhe pa si po po po, po këtën Kok Der, Kok Der, Kok Der Për këtë ka adhën që është Kok Der 0619 207 222 22, Dërgonu mesajtë të uaj Maiko tu, a, ja. i kakdove si, si, si mba në fare Ilson Zida Kur, kur fletë Dhe kemë në shysh nuk <laughs> uh, Gjithës e si uh, Kjo shpytja Këtë e mba spak tani All the Lovers Ka i liminoj Mirë më njësi, mirë më njësi, mirë se keni ardhur në klubin e më njësin, valjet e klab FM në njënjën të katër, edhe në ekranin e klab Të vës Mirë më njësi gjitha Kemi i eri Mirë blendi Kemi i ojta Mirë, mirë falimderet Mirë altin Mirë Mirë Mirë, lori mirë Mirë, mirë su mirë Mirë, mirë Mirë më njështë të bësit të tipike shqiptarëve Dallon rrugë, mirë, mirë, Juve mirë, mirë, mirë, faleminderit, mirë, po mirë, mirë, Juve mirë, mirë, mirë, punë mirë, mirë, mirë, shumë e shijshme, mirë tjetër, mirë. Ah, mirë paush, mirë. Ej, më mirë, mirë. Le të flasim. Mirë. Atyre, mike, na dorim, haqjet e ti? Jo. Jo, nuk u morëm me sëndreti. Mike na dorin. Mike na dorin. Njeri sumor me këtëulta. Gabje, kërkoj. Njeri. Mike na, na dorim, dorim. Gjithësësia ka njëgjetur blendit A... 4-94 i mbaron numërit bujarit dhe ka thënë rekomandimi Rekomandimi Tito në orën nga primë muaqës Të lumë bujar Të lumë bujar, edhe ollë ashtë të reguar bujare pa, pani, Një orë nga mishtante kë primi muaqës për ty Rekomandimi mm -hmm. Mike na dorim Rekomandimi Tararara Ndërko që Tiririri tiri. Koktej konjuajtor Edi Ramën. Kokdeb ka juajtor Edi Ramën. Xeni fiton 2 bileta për në Cineplex 775 i breronumrit. Bravo Xeni. Pandi Marko i Partisë Socialiste kanë thënë se Edi Ramën. Po kjo është lajm ditëbi. Kokder. Jo, e ka e ka pasur si një term afeksioni. Jo, jo, jo. Po, e kanë fjalën, e kanë dhënë gazetat sot. Jo, nuk e kanë dhënë. Oke, thashë. Nuk e kanë dhënë. Nuk është të bër lajm. E kemi vetëm ne. Mund të ishte bër, po. Por ai është Në kaza ndë në kuptimin e një kokforcie sigurisht shumë pozitive, më mendoj. Të kryetarit të partisë, ë vendi i tha bëhet vetëm me kokderë. A dhe futi që që çka të drejtë. Ka të drejtë. Paktën e pranon vet ai. Ti ri ri. Në një kokderë se za në një kok tjetër. Themun. Nga këto sharjet me kok për shembull, kokderi është më i panum. Kokderë. Pastaj derri është Më duket kafsh. Ej, kemi një kam një mundësi të vogël për ju, për të shprehur, për të folur lirish sot në klubin e mësuesit. Mund të vini tek faqja e on është klubi i mësuesit në Facebook. Mjafton ta kërkoni aty dhe do t'ju dalë klubi i mësuesit, jago jemi. Mhm. Mm Fol lirish dhe kam shkuetur se kush apo çfarë ta ka sjell në majt hundës. Oh, kush apo çfarë ta ka sjell në majt hundës? E, mund atje. Dhe bëhet një listë e gjatë kam përshyve Po, qëkoj um, që kanë shkuat të të të njerës Mateo dhëtë politika mashtruese, rendi papunësia, varfria, ndotja, prerja e pyjeve Për të tjerat, gjithdoj gjë është ok um, mm -hmm. Daniela shkuat në fakti që parkojnë në mes të rrugës e ske nga nëzirë makinen Kër je vonë për në punë Kjo pështëdonë mm -hmm. bështon... Kjo pështëdonë Më thun... të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mund jeni an shkuan na për dita? Na shkuan nga Londra, thotë koha e keqe në Londër, shiu dhe era e fortë. Have a nice day. Gjithashtu. Tash koha këtu në Londër. Mm. Po thuajse ashtu edhe tira ansot, në Tiranë sot. Na vërdita më shumë ra fjala. Erë edhe mm. e vrendur koha. E vrendur. Mm. Zymt të tir. Ne kemi çale me të gzuar atë. Ka, po. Mesazhe po. Po do të s'ka okay. mesazhe. Atë para ti Laj. Mund të na shkroni miqdashur edhe në 0692070222. Kush apo të shfarë të ka siel në majtë hundës? Shkruaj, shprejo, folë ljërishtë. Sadda. Eh? <laughs> Sadda të shfarë. Që <laughs> vinë në Shqipëri? Ua? Wow. Po kjo avdishme. <laughs> po lërë, e vdekur, këtu e duon, të vdekur alë tim. <laughs> Jo vdiq në Bidaj apo vdiq për vërtetë? <laughs> jo, jo. Në Bidaj më. Vdiq në Bidaj. Në Bidaj, në Bidaj. Ne do të shmendojë Altin. Lisitësh në film. Në film, <laughs> në film Altin. Mm, Tanë po, do vinë në Shqipëri. Po dorika e përditshme e politikës janë bër uh, për një internim ande nga Severnaya e Siberisë, uh, shkruan Kastri. <laughs> Kush më gazetë mua njëjt hundës? Kush? Sadna. A jeta ty? Jo, jo. Ja, elë, elë, ide, është kënga është film shumë i mirë. Tëshibidai është është njerëj. Ose kanë parkur. Tëshibidai është tip, njerëj. Elë, a mund ta lëmë, ka mundësi. Mund ta, mund ta lëm të qetë. Le të prehet në paqe. Spera do të dëgjojë në vergojsh. Më mirë le të themi që Berisha mm -hmm. ka thyer rekorde. Prapë? 40 katë. Për çfarë ka thyer këtë herë? Këti bëcionin kishin 40 katë, se kumtoa. Kan këtu asim pa lart 40 katë. Ku janë? Pandej nga breku i detit gjën. E kam përta, 20 kash nuk ka, përha 312.320 hapa 312.320 hapa 10.23 km Kushe ka përgë? Berisha ka përgë 10.23 km Ka në gjitur 20 shkallë 24 24, më faljë 24 Me shkallë elektrike Me shkallë elektrike Me shkallë elektrike Me shkallë elektrike Me shkallë elektrike Pjorni thotë Politikanët A ka mundësi të dërgojme për punë dë detyruarë? Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po onte deti vera më sotrin. Ë, uh, intervista e famshme mbrëm, shkruan Eugi, nga Gjipfur. Ne ka fjalën për Nezmian, kam përsëriturun. Autobusët e Tiranës së re që ecin sikur po ikin varrim, thotë. 30 oh, <laughs> minuta për dy stacione, është erla që na shkruan. Njerëzit që akoma po ndrytin, akoma në rrugë edhe pse jemi në vitin 2016. Që akoma po ndrytin akoma në rrugë dy herë akoma? <laughs> Sorry, akoma dy herë qënd. Sorry, dy herë ka shkuar. Akoma po ndrytin, akoma në rrugë. A koma për të në, a koma në rrugë Në, no, në, no, në, no, në, no, në, no. në, në, në, në, ok, mirë Pare më dhejë, dhete, nëse është diskanë që ju a ka siel në majtë hundës Trafikën në tiranë Trafikën në tiranë tiran. Ma ka siel majtë hundës Thotë ma hiri Ma hiri Skeçë po në trafikën nëse Trafikën në skesi e hëqë po Një trajtimi që i bëhet qenëve mm -hmm, të rrugës, thot Joy. Po, qenëve skëçaj bën tani qenë. Po të, të, të. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. qen... paktën jo, jo, mos i ke shtrejtoi. Jo, jo. Është shtrejton si shtrejton njëri fuxhi. I ke i ke shtrejtojnë al ti ne? Po. I ke shtrejton njëri duhet të ketë një kshu e kemi thënë ata. Duhet të jetë një vend domosiz Ministria, Ministria e qenëve. Ku qenë ti shtrehojnë? Në një qenë ministrat do. Jam në dakord, unë nuk po them që jam dakord me këto. Te teatër do stilizoan. Pjesa më e madhe jam për 45% po mund ta marrësh edhe ti një qenë edhe ta çosh diku për ta sterilizuar apo jo nuk e ka. Në përvet për ka plot. Kjo këtë gjë do më është një temë që mua më prek personalisht, kështu që këto është thëri i vërtetë. Po, e ke para Altimi ka një shumë të verdë te veshit. Altimi poçoi unë sot Altimi atje ku çova Putin. Jam më një nga këto Altimi. Altimi si vaksinuar. Është okay, është okay. Okej, mirë. Amund detajesh. Boom! Gibi! Zeri! Dab zeri! Woof! Finally, we didn't have violated the most of us! We were talking, we were talking! What? We were talking about me and softball, just to see! Hahahaha <laughs> Oke, okay, ku shish ki personaxi njor? Mishdashur, është një personaxi njor Gjë altini ka, e ka trashur pak zërin E ka ndryshuar Kjo është parasterilizimit altinit oh. Se pasë dëshu nërës të bërri Ka së të gjuam në klubin MGSit 069 27 22, 22 069 27 22 E të gjojmë, gjojmë dhe njërë të të djerë Këfalitetë shumë Gjëmë të faalitetët mëtë mirëtë Nuk gjejsi këta, më rrgullojnë, nuk o ngritë tëtë mi e në softball, gjithë dhe si. Ervisin e ka sjenë të majtë mundës Politika një dhe Interi 2. Dh. Edhe <laughs> <ba, the> Interi. Pa, edhe <laughs> Interi. Oke, okay, mirë. Um, edhjumat, pra? E të gjumë atë, pra, kjo është zërë i për gjumër. O, Olga. Urdra. Nuk invitues me një gjë për të thënë? Ja. Jo. Jo. Ej, hey, më jera fjalë, shumë shpejt. Mm. Kemi për të dhënë edhe libra duratësa yemi në pracaktysh Valentini tani. Letra e harruar nga Nina George. Është kemi kopje? Mm -hmm. Ke pesë kopje sot Letra e harruar nga Nina George, që është është një roman me me tematik dashurinë. Okej? Okay? Në një bark në Brigjet e Senës. Gjendet një librari lundruese veçantë me emrin Farmacia Letrare. Jean Perduya, librashit i saj, mendon se çdo libër është balsam për shpirtin. I vetmi njerëz që, me sa duket, nuk po gjen shërim nëpërmjet letërsisë është ai vet. Për 20 vjetësh jeton me kujtimin e të dashurës së zhdukur krepa pritur, duke i lënë vetëm një letër. Një zbulim rastësor dhe i dhimbshëm i të për të dashurën i thotë se të lërë brigjet e senës për të ndërmar një lundrim në për Lumend e Provancës së bukur, një udhtim që e mbush me ngjyra, aroma dhe shihe të paharrueshme. Ky subjekt i letra e është harruar nga Nina George. Okej? Mhm. Suje ne kemi kopje për për të dhënë për Juve sot. Mund ta japim kopjen e parë atëherë, por këtë që gjen zërin. Për këtë që gjen zërin. Okej, dëgjoni më një herë, era e fundit e zërit të përgjumur për sot jepi. Falendit shumë djemtë vëllait më të mirët. Nuk djej sikta, më rregullojnë. Nuk u bë të mirë soh, po gjithsesi. Ta rregullojmë, rregullojmë. Rregullojnë apo rregullojmë? Rregullojmë, rregullojmë. Rregullojmë. Më rregullojnë. Rregullojnë, unë djej me u. Ata do të djejmë edhe një herë. Rregullojnë ose rrotullojnë, do të ishte rregullojnë ose rrotullojmë. Tamë, rregullojmë dot. Unë djej me me u. Ata do djejmë. Fajim nih shumë djemtë valet më të mirët. Nuk gjejsi këta më rrgullojnë Rrgullojnë Rrgullojnë Kështë <laughs> regull, nga pjallar regull Ose rotullojnë Nga rotull Po, në të rras ishte rrgullojnë Rrgullojnë Kështë sot të dyja Alasoj Shqipe I ka bërbash Po, ka shene lodhur mësa duke Rrgullojnë Kur ka shene lodhur, ka shene lodhur në klas par Në klas dyt Dhe jenë baspar në këvënëm gjesit ju përshëndesim Jeni me Klab FM në në shindikal to drink one this mug of red a one more trip to the shrink come on i'll tell you yes you tell me no Hello, hello, hello, mirë se keni ardhur në Krybin e Mgjesit, mirë Mgjesi që të gjithë dhe është uh, 8 e 27 minuta nani Mirë Mgjes, mirë Mgjesi, mirë Mgjesi, mirë Mgjesi, hello, si e një va, mirë Mirë Atëhere, ne do të bëjmë një kuit me trepju edhe mishda shur pak më vongë të në Krybin e Mgjesit Kemi dhe uh, romanin e saobotuar nga Nina Gjorgj, ishvet uh, Letra e Harruar E është si autor e Gjermane është autor e Gjermane, ha? Ajë në Dojtsën autorën, ja A e në Ja. Ja. Ky romani është përkthyer në 28 gjuhë të ndryshme. Bravo. Ço do të thot? Bravo, eh. qof Ninës. Çe nga i mirë. Mhm. Uh Ë -huh. uh, Nina nuk është uh... ka shkruar 26 romanë të tëra dhe ka punuar shish, si gazetare shish. e kronikës kriminalistike dhe redaktore përgjithse për, për një sër gazetash të njohura gjermane. Kronika oh, oh, oh. kriminalistike. Kronika... Kronika... kronika kriminalistike. kriminalistike. Pam. Çfarë pune? Kronika nga, e kronika gazetës, si i thëmeni. Në... Pam, shkurt. Mirë më gjësi që të gjithë um, Atere, nëse do një të luani me kuisin ton Me tre pyet, jam i gjda shu për të fituar romanin e Ri nga Nina George Të tituluar letra e harruar E ju duhet të shkruani një mesaj Në 0619 20 70 22 Shkruani dua të luaj Dua të luaj Dhe emrin tuaj Dhe emrin tuaj Dua të luaj E emrin tuaj në 0692070222 në, në mënyrë që ne t'ju telefonojmë. Kuizi do të jetë live. Un kam 3 pyetje për ju. Në e dhe nëse të i ka përcënë, po, nuk janë të vështira. Në vërtet, nëse i ka përcënë me sukses ato të 3 pyetje, do fitoni pastaj këtë roman të ri. Por duhet të jetëni pak të ngjeshëm, kjo është ideja, në mënyrë që të mos, mos jeni duke i dhënë makinës, mos kemi shkelje të kodit rrugor etj. nga këto. Dhe kush mund të hap clown, dikush mund të jetë në parkim, dikush mund të jetë në zyrë, por t'jeni sigur të sigurt është e rëndësishme kur të flasim telefon me ju. Kështu që, që nëse e keni mundësinë, e doni të luani, shkruani dua të luaj 069207222 do ti marrim një mbas një pasaj derisa të kemi një fitues. Okay doki? Okay doki. Okay doki. Është fjala e ditës. Okay doki. Aurela thotë ky vend nuk na ofron asgjë. Po ri gjithë rinja pa, po ri, right? uh, po ri pa punë, më keqë s'ka kusë shkojtë. Ka vetëm një gjë. A, uh, mos më rëzitë, uh, thotë uh, Mateo, se do hapi vëndë pune uh, Edy Rao në vitin uh, 2038. Ka vetëm një gjë. Mm. Që ka dhe një frym fatalizmi në Shqipëri. Ka. Ka. Edhe, dhjepo pizetujem i një shok. I të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nga Amerika nuk ka shumë ko, ka pa ko, që është këthyër Dhe... Më të feshë ha bitëm të më shetës e si Në të gjithën kafenet Njërësit mm. i mbajnë Tek lajmet mm. Në të lajmet Shikojmë shumë ku vendin Në gjdo debatë, gjdo... Kjo është... Këto e më përshypit e para Dëmë të thonë Jo, e kam të thonë që du më marrë përës Njërësit, në në më thonë Njërësit nuk nj konsumojnë Po dhu Edhe normalisht po po shikosh lajmet e politikë, diçka të bën stert të zeza. Ëvërtet. Se në lajme ke kronika masakra. Ishte një gjë që ishte thënë uh, kur ndodhi kjo masakra e Elbasanit. Ëh. Mm. Kjo është pika e fundit. Tani çohuni të gjithë atikim. Është e shmallur atje. Tikim nga Shqipëria. Po më nduajë njëri, një sekond. Se këta njerëzit në Elbasan janë, janë, janë kanë 10 vjet që vriten me njëri tjetrin. Kan konflikte të njëjëra etj. Nuk është se ndalon njëri E të vret njëri E kërë më rësu shë hajtë i ikim të një se u bë Në më një zi Në më një zi, po Po themi që gjërat janë Rozë është edhe puna e mirë në thonjzaj që bëjnë televizionet shqiptarit që ja më vetëm lajme jotë mira Asin herë nuk ka lajme të mira Në këto vëndodhin dhe gjërat mira Aktivitetet sociale, kulturore mm -hmm. Dhe asin herë nuk flitet për ta Asin herë nuk fl S'flitët. Në gjithdo e misionë është i fokusuar të politikat. Vetëm politikë. Vetëm politikë dhe vetëm... Organizatorin shume. nore shumke. social politikë. <laughs> Më pëllqevë shumë kjo. Se është vërtet. është pak. Pff. Dani, s'kë që bërë nëzërë. Kështë që po presim. Duhat luaj. 069 20 70 222. Mm. Luaj pak të... Të, të folurë në mbrapsht. Loha e unë e mbrapsht, miqtashu që ka qëlluar e forcët. Unë kam thënë, vetëm shumë qartë, jam mënduar që ta shqiptojë sa më, më ëmbëlë, mm -hmm. ti dhe mundurë, dhe sa më qartë, një frazë, dhe kur alëtini e këthe në mbrapsht, ajo pa, s të gjohet kështu. Kështu ditë qënë. Pa, të gjohet pak. Së të stedë dërgofi i në shqillë. Je nuk të nuk nuk të vjen fare, ëh. Ne do ngatrojt komplet pjesa e parë, kupto vetëm pjesën e fundit. Po. Kjo është se ti ting ting long shiv jam mbrafsht. Mhm. Ai dëgjojmë edhe një herë? Po dëgjojmë. Nëste dërgo bi in shtil. Po bujete të parën e jeri. Po. Mendoj që me intuit do gjesh edhe pjesën tjetër. Po ajo që është e fundit është e para. Nga më e fundit është është e para. Çfarë, si e di që un fjalën e dytë? Se gjëfarë In e shqin In e shqin Bërë një gabim Gjithë se më gëtë gjohet a më Përë të gjosh të më Robert Seland është një zotëri Cili në bidin 2011 Brau gruan e ti Brau Brau Um, e vrau sepse ajo i bërtiti në telefon këj ishte e qmendur mm -hmm. dhe e gjukata në... edhe pafajsin dhe i kanë bydur në një spital në një qmendin mm -hmm. pafajsi për shkak të për mungesës leni. e kapacitetit mentor për. dhe më dhënë për ta mm -hmm. për ta kontroluar vetën vetëm se ndodhë dhe një që tjetër që kjo kruaj a që vdish I takon të që të mërë të familje së saj mm -hmm. 21.000 dolar që ishte një pjesë e pensionit Tam. që me liqët si që ka në ti në Amerikë i takon të marë familja dhe familja vetë me që ajo kishte ishte vrasë së si i saj që që këj e... vrasë gruan dhe mori dhe 21.000 dolar basë që i pranoj që i kështë e vrar mm -hmm. mori pa fajsirë mori dhe 21.000 dolar që i të mm -hmm. thane, që gruas, të takonit men der Dhe situata që është krijuar ishte pak dramatike. Gaf, kështu. Pak dramatike. Ka ndërhyrë një gjykatës, ti më po shqivoja. Ëh. Mm. Ka ndërhyrë një gjykatës i cili ëh uh, ndatë 22 janar ka marrë vendimin se nuk i takojnë, sepse kanë një statut kundër vrasjes mm -hmm. dhe nuk mund të shpërblehen, kështu që, që ja kanë ja kanë hequr ato. Ja kanë marrë. Donë të thënë, kjo ka qenë ndërimi më i rëndë pastaj që e ja kanë gëzuar në një moment dhe me dorën tjetër dhe ja kanë Ja kanë marrë. Të vej, e, e, vejusht, ha? i veju, qa, s'i t'uat? I veju, mire të. T'uat i veju? Mire të, ja. në këtë rras t'i shkonte. E ishe shumë, shumë i situat e qët'i t'i shme. Të vrasës e pasajt paguash nga shtetit, por vrasës që e ke shumë. pranuar, se e ke bërë. Gjithës e si. 8.35, i në me krymine më gjithësit, Kla BFM 104. Rudimental, Ed Sheeran, Lay It All On Me, është i lukësaj kënga, ora në 7.36, po thua ise, në Krav FM në 104, një më gjesi juve. Gjesi <mysim> Mirë se këni ardhur në kruin vale, e mjesin Vale dhe Klab FM në 100 pikater Edhe në ekranin e klab të vësëm Në jam blendit të bashkë me jerin Mjesi altin Mjesi Kemi Olten Në emision Halo <laughs> Kam tërguar unë emision Special Special, privat Dhe Lorin sigurisht Gjesi Lorin i Klab FM Gjesi Gjesi Gjesi <hë> <hë> Eja Kemi një kujtë meseri me, me tre pjuitje Në cili një kemi përtuar Nëse do një të luani Shkuarëni duat luaj, në 069 207 22, pak më vëndo të filojmë t'ju telefonojmë, a i që do t'kaloj me sukses 3 pjujetit. Ka për të bërë edhe ledzuesi i ri i letra e harruar nga... Nina George. Nina George, falimin deri tjere. Të luta. Atere, si thoni e bëjmë tani, lidin e shkurëtër? Po, se jam. Jeni gater tjel? Gater. Do një të gjoni? Po. Je kurioze i ri? Po, tjetër. Atere. Atere. Tian Living e shkurtër padom Selena Gomez ishin e Justin Bieberit. Bieberi fitoi fam kur bënte Bieberon dhe këndonde Baby Please. Please forgive me, është një këngë e vjetër nga Bryan Adams. Adams ashtu si Bieber janë nga Kanada. Ja Kanada është një vend ku emigrojnë shumë shqiptar. Shigftarët e Kanadas janë të përqendruar në Toronto. Këngëtari Drake është nga Toronto dhe aktoria Rachel McAdams. McAdams është pjesë e aktorëve që luajnë në filmin Spotlight. Spotlight mund për këtëi projektori dhe tregon mbi gazetarinë investigative në Boston. Boston është një nga qytetet më të vjetra të Amerikës. Revolucioni amerikan nisi në Boston me një protestë ku ngarkesat e çajit u hodhon në det. Teknikisht çaji u hodhon në ocinin Atlantik, Atlantiku është oqjani i dytë më i madh pas Paqësorit. Paqësori dhe Atlantiku lidhen përmes kanalit të kan Panamas, kanal Lipanamezi u inauguruan vitin 1914 dhe është i gjat 77 km. Në vitin 1977 doli filmi i parë Star Wars, filmi fundi Star Wars doli në vitin 2015 dhe do të ketë të tjerë. Të tjerët është një film thriller horror i vitit 2001 ku protagoniste është Nicole Kidman. Kidman është shoqja e aktorit Tom Cruise, por kjo është tanimë histori e largët. Cruise ka kaluar disa marrdhënie të tjera pas Kidmanit dhe është i martuar 3 herë tanimë beqarshëm. E beqarin tëshaj që digjet nga fundi Dasmus. Dasma Sakos është një film çiftar me ndriçim xhepon dhe Elvira Diamantin. Filmi Shë të vitit 1998, që të optot se është një film 18-djeqarë Në moshën 18-djeqarë e njëri ushë enda adolescentë Adolescentët në anglisht juan teenagers Dhe kjoj është titulli këngës që të gjojmë tani nga My Chemical Romance Në Klab FM Muzika Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk Cause they got methods in keeping you clean They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds Another and girls in the click the y'all of names at the stick you never gonna fit in much kid but if you troubled and hard what you got under your shirt will make them pay for the things that they did they said oh. up to Rana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Right. Ora janë 8:47 minuta, jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar kudo që dolët. Ta ra ra ra ra ra ra bam. Mirë jamë si të gjithë, mirë se keni ardhur në program, ju dashur ju përshëndesim. Ëm um, kemi një fitues në lidhje me ëm uh, Nisa Sad Vjolta. <mim> Presim pa Goldën. Ideja është që kur Vjolta japim të gjithat thonë. Mm -hmm. Unë e Nisa Oltën që më mbaronte mua një porosi. Mm, por mësë të duke, përësia është këtyër në një mision të pa mundur. Jo, jo, është duke ardhur, po gjithë të si. Ollëta, e tim që është, është duke ngarë makinën, tani, duke ardhur për të këne, sërish. Kjo është për ty, Ollëta. Që ti të mërish në ko. <laughs> Tiri. Tam, tam, tararararap. M-m-m, mm -hmm. mm dua të jap fjalën kolegesierit tani. Po shikoja diçka shumë interesante që. Po jeni shikon gjëra interesante mi Dashur? Ja, duke qenë se ishte një mesazh, ishte një mesazh që fliste për kafshët, se so është një qendër e kafshëve të braktisura në Skoci. Po. Dhe uh, një vajzë që punon aty e ka emrin Anna O'Donnel, është jo. menaxherja e kësaj qendre dhe ka nxjerrë një lajmërim për një lepurush që është shumë i veçantë se ka përmasa gjigande. Por pavarësisht kësaj është vetëm 7 muaj, e, ka një e... Atlas. Është mirë për të ngrënë sa po kujdes. Jo, jo për të ngrënë, madhe... kujdes. Sa i sti një kujdes. Ka disa familje, <laughs> një fëshat i vogël mundu shihet me këtë. Mish për një jo, për muaj. Po pat mos e lini. <laughs> wow. Jo, ajo oh, jo kujdeset, kujdeset, kujdeset për lepuren, ja ka vënë edhe emrin, e ka emrin Atlas, është 7 muaj. 7, sepse është shumë i madh. Është shumë i madh. Ka përmasat e një qeni. Si një hart. Dhe vazhdon që të rritet pa marrë. Nuk e di se sa. Në të rastin e çan të lepuri. A mund ta e tregosh? Po, ja kam misë të blendit një foto Por gjithësësi Ajo uh, e kam zjerë atlasin, zir, uh, atlasin uh, Në rritën sociale <laughs> Pas i dojë që t'i gjejë uh, Një shtëpi Ku aji, aji, aji, ku aji të rri rehat është shumë i dashur Të pak të në kshush për e të no, anaj Që është kujdesur për i shtak muajsh por që pavarësisht për masave që ka është i veçantë kanë edhe frikën e pavarësisht me sa duket frika e lepurit rritet uh, proporcionalisht pa, është shumë i mirë është një përpërsim të, për të, për. të drejtë me me trupin Vejani më thot Toni sot mëngjes mm. quhet uh, Ideu juve mos më thoni pa pa mua për çdo gjë Jo, u nuk thash pa pa më pëlqeu Veu pra vetëm e kshu ca miveu apo nuk do ti veu pra Vejani Vejani, ha bra Jo, kthej dini, por mua më dëlloj shumë bukur i veu në rastin e atij Vejani kur është i madh, kur është shale quhet Vejushi. Oh, ze ze shfial mm -hmm. shumë e keqe, ze emrazysh do të thotë që ka ndodhur një tragjedi. Po prand, por natë rasë shkonte, të paktën në... sipas me i shkonte i Vej. Ti çmëndurit. Që pran kruan. Tam i beu. Ne i I sa ishim mirë te lepuri. Po bra, thamë ka, katër familje. Shikoj, me me me po, aty. Nuk është me... për të ngrënë altini, të lutam. Po pse për çfarë është lepuri? Për ta mbajtur dhe për të për kujdesur. Jeri u kam veëm një fjalë për ty. Pam. Çomlek. Ë, ose ha çomlek. Ti si sa ashi gjë Jeri. Çfarë ka të bëj me mishin? Jeri, sa ha Jeri çuditrisht. Me lepurit nuk bej vi fare mirë për të. I ha karrota, <laughs> sallat. Ji Gjith, ji dushimet që lepurit kanë. E mirë do, e do, e do u sheshin bashk <laughs> Po gjithësi zingjiri është bërjeri që dhe lepurit, haj karotën dhe ti dhe hasht lepurit mm. <laughs> <Tiri, Tiri>, <laughs> Zingjiri mund të prishat altinit dhe nuk mdo thë asin gjej keisha Ate ere, do të be një pyuj edhe në klubin mqesit Olta nga thot se ka trafik Sot Olta E vërtet është Tu që vërë edhe një atë muziken që të lirohet pak yeah. trafiko Hoy está su proposición de café rziga aquí en dice bruge. Pa. Cigarjona con cacao, cacao, eso es. Cacao de cacao es maravilloso. Ah, ya voy. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Bravo, wow, si Arrita nëverën. Do të them që jemi me fat që punon në nisiherë. Në nisiherë mese trafik i mm -hmm. madh, ma a? Pasi trafiku në kësaj ore. Ëh. Në mikrofon zak më afër. Kush ma ka prishur mikrofonin? Sa ka prishur njerëj? Po ka trafik, ka devijime, ka gjëra kështu. Okay. Okay. Për shembull, nuk thësh do të tuteroqneri, duhet të bësh. Nuk do të bësh një rreth mam. Pse nuk e nuk thësh do tani të roqneri? Absolutisht ja. Po ti jeh, ti jeh nga nga korpusi nga për në drejtim, po themi për në qendër. Mm -hmm. Po, nuk thënësh do të jaftas po në rob. Heni, ska gjë. Mi djon. Sorry, nuk e di. Allë, Olga, sa jemi pak brave me dhënien e, e fituese. Luana Vjollca kanë thënë për zërin e për gjumin të Altinit dhe ne premtuam që do japim një kopje të librit. Një kopje të librit libri, Luana Vjollca. Më fiton Renata. 8, Renata. 8, 8, bravo, të imbaron numrin. Bravo, bravo. Ta dëgjojmë. E dëgjojmë. Renata jeqe. Je bialinive. Falendit shumë djamtë valedit më të mirët. Nuk gjej sikta, më rregullojnë. Nuk on griqtas miell soh, po gjithsesi. Si <laughs> ishte ather, fjala rregullojnë? Rregullojnë? Dgjoj, janë dy fjalë, fjala është ose rrotullohem me o ose rregullohem me e. Në asnjë rast nuk është me u. Edhe edhe më rrotulluan, edhe më rrugulluan ka një problem atje, ja, me zanore. Nuk, nuk s'kan. Po gjithsesi, unë kam gati pyetjet, Olta. Nëse kemi nga këto mesajët, duat të luaj, mbas okay. uh, këngës mund të mund përvojnë me një? Për mjë. Oke, okay. atër e kam për pjëtje mishnashën i kujtë me tre pjëtje live në telefonë. Nëse do një të luaj, në shkohani duat luaj, 069 27 22 2 do ju marim në në telefonë e luaj me ju, nëse i kalonim me sukses të tre pjëtje, do të bërnë fituësi i një kopje nga letra e harruar, uh, libri isa përpojën nga Nina Gjorgj. Shkohim të kë muzikki? Në yes. yes. A i poshef televizoraj? Shikon <laughs> <laughs> nën televizor. Run, boy, run! Woodkid. Tani, në kryu gjenim që të skjo është për t'u i ojta. Pëllim djerit. Run, boy, run! This wall is... one boy right break out from society there yeah. is no other way there you don't have to hide away there yeah. you'll be a man You don't have to have Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Un jam blendi këtu bash me Jerin. Mirëmëngjes. Adresioni i notën e Delorin, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë dhe ekran midis dashur në klubin e mëngjesit në Club Fem 90.4. Faleminderit për dëgjimin. Ëh, edhe për pjesëmarrjen. Kam bërë një pyetje sot. Çfarë akush jua heq mendjen? Mendjen. Çfarë akush jua sjell në më të hundës? E mund ta shkruani. Folni fol lirishtësh sa kam shkruar atje, fol lirisht, flisni lirisht. Fol hapur, fol mm hapur. -hmm. I më qes Blendi Jeri Olta Altin si u kam. Mir, mir. Magazinë në Majt Hundës, anë arkaizmi socio-politik shqiptar. Socio-politik shqiptar. Arkaizmi, vjetëshira. Ëm, skemi çfarë. Denisi shkruan gazetaret apo The Newsit. Magazinë në Majt Hundës e bën shumë provokant thot ai. Ëm, nejse. Për çfarë ka thënë Denisi? Njerëzit i blazin brapa krave. Të të uh, vjordi si, duke të zesh të gazetarë të amësë. <laughs> uh, Danieli, ku fjetë mm. që më prishen të shdo mua, i thotë, më kanë cilë në majtë hundës. Wow. Oh, zusha italishtës, të klevis. Po pësë? Më kanë cilë në majtë hundës, zusha italishtës. Po, mm. Danieli. Ma përke keqë? Mm, e, bu. E. Alpundo del Nazo. Alp... Eh? A, se thonë majtë hundës... Uh. Këta të italishtes A, du t'i dhe në këshu shpreja Problemi është se shumë flasim të tëtë për flasë Fjallët dhe në ajer e asë kush nuk i digjon është niku që në në shprejnë këto Në ka ardhë në majtë të mundës kam një javë që digjem në minuten e fundit në skedinë Denisi Po, po, po, po Po, po, po, po, po Po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po Mos i lebrën funds këtina. Apo, aba atë për në, në e fundit bëhet kjo, pra çaftersi. Jam budall, orta. Të. <tës> jo, jo, sa vjen dheshim. Mika hmm, hmm. thotë, plotëson të gjitha kriteret për të plotësuar, por s'të marrin sepse të mungon experiencia, shkurt, mungesa e integrimit në punë, të rinëve të sapo diplomuar, majë shtrurin, thotë Mika. Ehm, Rezi thotë, sezoni provimeve, as gjithë tjetër, apo edhe Tangrlikit Ma si edhe në majtë mundës përshëndetit. Kë kemi në linjë, alo mirë më gjesë. E më gjesë si. Ku shë ti? Unë jam Albion. Albion, nga në fletë Albion? Flas nga Tirana. Shkëllqyushëm, Albion je gati për tre pjëtje? Po, gati, gati. Nëse i kalon me sukses të tre pjëtje, do të fitosh një kopit librit nga Nina George, ka dalë sot, është flinë një ria, kemi këtu për ty. Pjëtje e parë. Po. Sa vijat të bard Jiruta më procedoni me pyetjen. Sa via të bardha dhe të kuqe ka flamuri amerikan? Nuk e di. Nuk e di. Ah, më vjen keq. Albiom faleminderit. Kaloj të bukur. Ja. Mirupafshim. Ditë të mbar për ty. Ëm um, Ishte Albion e më dëshur, sa vija bardha dhe të kuqe ka flamuri amerikan. Mbet pyetje për ju. Kjo është mm. nga thao e di ose di? Ëh, mm, e vërtetë. Oike ka kapur në ndonjë vend ose s'e ka kapur? Po, por pyetja është sa të bardha dhe të kuqe. Jo sa të kuqe, sepse njerëzit numërojnë vetëm të, të kuqet tan, por edhe të bardhat jan, janë vija, në fakt. Mm. Okej, okay, kështu që kjo vlen për ju tani 069 20 70 222 22, kush e dërgoni parë, mesazhin SMS si përgjigje do të fitoni një dhuratë në kryeminë e mëngjesit. Kthehemi mbas pak, tani kemi lajmin e orës 9, isi dash gati. Mm -hmm. su so që jetëskojmë të kë uh, informacioni në Kjab FM në në shindikalë. Jesse, mm. Mi më gjesi, mirëzikë një ardhur në krypin e më gjesit, kjo këngë quet I Hope E këndonë Rebecca Ferguson Edhe ju sëpë t'i quat në valider e Radio Sklat FM në 104 Ana, të e shë në linë po Ana, mi më gjesi Ana, me zi të të gjohje, mund të flasë shë pak më fort, nga flet Unë të flasë nga t'i Ana Nga t'i Ana, shërqyshëm E, uh, jenë në shpi? Po, në të pi Ok, atër, jenë gati për të repyëtje O Jan? Po tani do. Po, tani tani, tani, tani, tani, tani do. Po the kisha kuflet në fakt. Ah, shumë. Okay. Atëre, Ana. Pasër dhe qart tani. Pyetja e parë për ty është kjo. Cili është regjisori i famshëm i filmit The Taxi Driver? Ose shoferi i taksis. Ah, nuk e di në fakt. Provo, provo. Ah, më jep, më jep më. Ana, unë do të jam në shans. Sepse kjo është një regjizor nga këta shumë të famshmit Kështë që ti prëvojnë njërë? Nuk e ti farë këta një matë regjizorve Si tijem? Këtë tome zohë të po Vien në keqë Ana, ti që bënë? Unë në studië për finansë Finansë? Je duke studiuar në koma, në viti parë Shkërë qyshëm Mirë, unë të palindorej shumë Këllës dukër, në rëpafshim Në rëpafshim Ah, do provojm in tjetër. De dy të parën që kemi pasur këtu kanë kanë dështuar në pyetjen e parë. Tani kë pyetja vlen për ju. Qëhtu që pyetja e parë, sa vjen të bardha dhe të kujt e ka flamurin amerikan? Përgjigja e saktë është 13040 i baro numri Gerit dhe do ta çojm tek Magic Four këtë fund. Bravo, bravo. Pamisha Azure Magic Four tek tek Sheratoni është pranë atje. Magic Four e Tabuja e Sheratonit e Sharmi, këtë personi më. Këtë fundjavë është Clyde Haruni. Clyde Haruni. Oh, mamica. <hajohi> në rregull, kthejuni eh, tek Magic Four. Për djalin, pyetja e dytë që vlen për ju tani është: Cili është regjisor i famshëm i filmit The Taxi Driver? Është regjisor shumë i madh. Me Robert De Niro. Ëh. <imuline> regjisor i madh, film i madh. Filmi i madh, gjithashtu. Ëh. E vërtet. Kështu që le të vazhdojmë. Kemë një telefonues tjetër? Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kush je ti? Unë jam Erioni. Erion nga naflet. Në Tirana. Në Tirana. Me çamë serioz. Unë jam mjek. Mjek, oh, sa bukur. Çfarë specializimi? <laughs> për anatomi patologjike. Anatomi patologjike. Dgjove Jeri. Për biopsi, për biopsi, skuq. Po, oh, shkëlqyshëm. Mirë, atëherë, ëm. Um, e pio departamenti nuk ka lidhje me mjeksin fatkëqësisht. Megjithatë, un kam besim tek ti. Në fakt nuk e shqyrhet, jam, por është një sprovë vogël. Po. Atëherë. Jerion. Po. Duhet na përmendësh tani. Trej qytete shqiptare që fillojnë me P. Puka. Mm -hmm. Një. Peqini. Peqini dy. Uh... Ka plot, ka plot. Përmeti. përmeti. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Po gradeci, peshkopia. Peshkopia e mërë mërë mërë mërë mërë mërë. E, e zhjodha përnë që të kishe të qatë zgjidhje. Për dhe e ty të për ty është kjo. Pa. Në cilin vit u mbytë Titaniku i famshëm? 1.914 1.914 është e sakt? Apo është e kapuar? Një sekundë me unë e diqiu Se me imantës në ditë 2.10 Edhe unë ditë 2.10 Dhe da gondërë në unë Apo kontrolloj që t'ja japim sakt shi... apë t'ka kuar Po ti... <tihet> unë t'hashtë të është e sakt? Ja Unë ditë 2.10 është e sakt? Ako e ka buar, kujdes Ejo është e ka buar, më <laughs> bje në keqër Për që nga e ka buar A, si, është 14 prill mm -hmm. një 1912 Në të njëtin vit kur ne po Bëshim gati të ngrinim flamurin mm -hmm. Erion, falem derit A sije, miru pashim Jako është edhe mjeku Erion, nga tira nga që natë Gjon Çe humbi. Çe humbi me. Sigo nga tresa nga tresa është duhet të thënë fundosit Titaniku. Në fakt, pyetja është Titaniku. Erioni në fundosit Titaniku, po. Sot 2 vjet jetë më shumë. Titaniku bë Titaniku bë icebergu i Erionit. Megjithatë, po ta vësh le. Erioni u zhyt me shumë me shumë charm. Donëse nuk u është shumë Më shumë, më shumë. Atë, fatin e gjetje ato 3 pyetje. Absolutisht. Pa 12 e 14 nga trën se janë edhe të dyja vite çift, etj, etj, etj. Mirë. Tiriri ti ti ti ti ti rim. Faleminderit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, halo. Kush i di? Oriontani, Artan e vati nga Elbasanit. Artani nga Elbasanit. Elbasani. Okej. Okay. Artan, atëherë kemi 3 uh, pyetje për ty. Pyetja e parë. Po. Cila rracë Cheni mendohet se është e lashtë dhe autoktone ilire. Është një racë qeni nga Kosova, që njehet ndryshe ndësi dal çfar? Chen shark. Chen si... Dalt... qeni... jo shark, jo chen shark, më vjen keq, chen shark. Ja është... ja. Jo, jo, mirë, ehm uh, çao, mirupafshim. Ai, ai, ai, po i ndërsa nga tro. Mërzit, mërzit, mërzit. Po mërzit. Ishte ishte afruar, ishte në fakt njëri që i thoshte, dherë nga larg nga xhori gabin. Kto me me nga 3 me ka 4 janë këso. Provojni vetëm shumë mirë. Mund mm -hmm. të fare kënaqësh edhe askush të merresh. <laughs> po ai sh, ja i thosë Xhenisarri, po i dijon se Xhenisarri. Xhenisarri e po tani. Ai peshkaqeni. Okay, the problem pack won. Then the pack music is Dua Lipa on Club FM 104. Jesse Yuva, here in Club FM. Clean up pack. I see the moon, I see the moon. I see the moon. Oh, and you looking at the sky. Wake up and have a laugh. With Blindy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirë se vini në klubin e mëngjesit në Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV. Çdo mëngjes me nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë, në këtë ekran. Oho. Ta ta. Kombojmë gati edhe për sa njëm kolegun kolegen. Kollegun, kollegën, nëse do, ieri mund ta hedhim tani. Okej, më lejo të marr letrat. Po, ndërkohë presim. Tirëri mund të ja, njëri i dënë fituesë për Martin Skorceze, 180 e para numri, fiton 2 bileta për teatrin kombëtar, shfaqja është 3 motrat. Martin Skorceze është regjisor i filmit The Taxi Driver. Mhm. Të tjerë skemi apo jo? Sektori i thën po ato i tham, pastaj qeni sharrit u kuptua. Qeni sharrit u kuptua tham në po. Ai i shini sharkut. Okej, mirë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Lendi. Kush je ti? Un jam Sokol. Sokol nga naflet? Ëh, nga Tirana. Nga Tirana, shkëlqyshëm Sokol a je gati? Po, po, sigurisht, jam gati. Gati, shumë mirë. Ëh, kam vetëm tre pyetje për ty. Nëse i kalon me sukses këto tre pyetje, ke për të fituar edhe këtë kopje në librit që sapo ka dalë. Pyetje para shkë. Kush këndon? Bashk me Rita Ora në hitin e verës Body on Me. Është një këngë që quhet uh, Body Chris on Brown. Me. Chris Brown e şarkë. Kjo është. Pidhja e dytë për ty është kjo. Me S eh uh, me 120 de Kakufi Toxor Maqedonia. Është uh, në tri grani Kosovë, Mali. Dhe... Ku i des? Me ku i des? Me sa? Me katë. Ah, më vjen keq. Më vjen keq. Me 5. Me 5 ka Kofia edhe me Serbinë. Me me Kosovën, Serbinë, Bullgarinë, Greqinë dhe Shqipërinë bën 5. Falenderoj shumë Sokol. Kalofsh bukur. Mirupafshim. Çao, mirupafshim. Eshte Sokol i mish dashur provoj. Por Maqedonia Ka ku fi edhe me Serbim Ishte optimist dherin të fund, nëftoj, dherin minuto në fund Dherin, njëse, e më projtë Sokollë është një shpendë shumë i bugur Edhe një tipë skrifteri, kamë shumë, një skrifteri vogël, po? Ikan letrë, ti ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, ndaj, Ojej! Aqtini shqibarët, nuk i karën alëtinit Sa njojmë kolegen? Sa njojmë kolegen? E ka Olta asot E ka Olta asot Olta ti paske të gjithë asot Ti kete të zemrën ti me Olta Mishë Rafaela, falimderi se të mundoha asot Nuk kam zemrën e të gjithë dhe Mos i bjerë mikrofonit me shqelma Olta Eta vi e zemrën këtu, pos më rrindën mikrofon Nuk ka pse di qo Koha që kishim për quizin, nga gam baruar Shumë munduam Çu si jam kam vetëm një pyetje këtu, a mund ta jap për uh, për dëgjuesit? Ai që është më së sms kësaj pyetje ju lutem. Mm -hmm. Pyetja është këm, a uh, mund të kishim për Sokolin nëse do të ishte përgjigjur 5 për, për Maqedoninë? 5 vende për Maqedoninë, pyetja rradhës do kishë qenë kjo. I cili është profesioni i drejtorit Ilir Kerni? Uhm 069 20 7222 dërgon mesazhet tuaja. Cili është profesioni i drejtorit Ilir Kerni? Po unë e themi që an telefata Lori. Edhe them vetëm drejtorit se po themi i drejtorit kujt pastaj mund të mundet ta jap. Kuptohet, po. Që shumë neyse. Atëre ne do të djegim muzik tani. Mund të djegim një këngë që na pëlqen shumë patjetër. Për shembull, kush u pëlqen? Çana pëlqen shumë. Olga, sot pëlqen shumë ty. Ëm ajo që unë pëlqen u tha. Cila ja, cila? ja vura ona. Ma vuri al. Cila ishte më? Laravel se the teenage mutants. Ështajo. Ajo me mutants. <laughs> Do kor kam Gentin që më ka thën liçeni Pogradecit për uh, L. A mos jafut ko. Bravo, bravo. Gentin që nga kshu? Bravo Gentin, fiton një dhuratë nga Electronic Line 997. Mjeshtër Gentin. Tani t'japim saktën. Dëgjoj një, jep një herë mbrapsht e pastaj të saktën që të kuptohet se sa vështirë ka patur. Wow, der godby ineshkil. A vë un kam thën, liçeni i Pogradecit. Bravo. Edhe e them shkoju faren, shkoju faren, në çarsë kaq. Liçeni i Pogradecit. Ektheën mbrapsh? A jani? Do bëjë bimë. A jepë bimë, bimë, bimë. Më jeni diçka, ëm në fakt ka qenë një TED Talk para ta kohë, ishin vajzë. Mhm. Po tani ka shkruetur të një libër. Uh, për që fani? Do të gjithë të emrin e sa, sa se zëmbaj më mënd Ka, ka shkretën një liber, uh, kjo qëhet Amy, uh, Amy Cuddy Amy Cuddy Fletë për rëndësin e qëndrimit mm. Libër i Zainë Rizë apë ka dalë Por uh, Ajo fletë për rëndësin e qëndrimit Dhe këto që ajo qëvanë power poses Apo pozat e pushtetit Dhe mm. thonë për shumën Dhe kjo është një kshilë që mund të ju vlej Se cilit për jush mm -hmm. Përpara një interviste, e zëm. Tan. Të rëndësishme, ju doni të dilni mirë. Shkoni thotë në banjë, në atë kompaninë ku po prisni, mm. dhe për 2 minuta bëni këtë pozë, që është vendosja e, e duarve në mes. Tan. Dhe fryrja e gjoksit, edhe i ngre pak shumë në rast se ose <laughs> mund të bëni këtë pozë, që është ngritja e duarve lart. Duarve lart. Have gishtave. Ëhë. Uh -huh. Kjo është për shkakun se çfarë bëjnë atletët? kur fitonë mm. një garë. Si çfarë bëjnë futbollistët kur bëjnë një gol, shumë trëntëshëm. Dhe kjo hapja, hapja e kjo... trupit, zmadhimi. Dhe çfarë ndodh për shembull kur dikujt i ndodh një fatkeqësi, ka pasur një vdekje në familje, e kundërta e zmadhimit është mbledhja. Mbledhja. Mm. Mbledhja është një një pozë e papushtetshme ose ose e e dopsis. Mm -hmm. Por sipas Einits dhe ajo shkanctare, mm -hmm. ashtu si sh... diçka që na ndodh në mendje, Nandikon mënyrën se si mbajm trupin. Ëh. Mm. Edhe e ana silltë është e vërtet. Mënyra se si mbajm trupin, ndikon. ndikon në mendje. Uh -huh. Nëse ti bën këto pozë për 2 minuta, vetëm 2 minuta ti, <laughs> përpara të shkojnë të rëndësishme, të shkosh në banjo dhe të fryesh, me vetëm thënte, sepse kjo ka një gjë, nuk mund ta bësh në sy të tjerëve, sepse ti ndikon tek të tjerët. Nëse un vi edhe të fryhem, ti jeri. Ëh. Mm. Ti duhet në një farë mënyrë e të reagon me një pozë Të kundë, të kundë me ato që se unim punohem po. Që kjo është diçka për të bërë vetëm, nuk është për të bërë me eri të tjerët. Tani jeri në rast se un të furyem ty. Ti çfarë bën? <laughs> të shfryj al dini. <laughs> Por poza pushtet, është shumë e rëndësishme, dhe funksionon. Funksionon sepse në true fillojnë edhe edhe domthon trupi gjeneron këto hormone pozitive kur ti shkon tek ajo intervista, ke tjetër qasje. Ti ja del nuk jeni këshuo i mbledhur i friksuar i i energji pozitive brenda te jesh po jam. ke pushtet mm. pozat e pushtetit thotemi gjenerojn pushtet ëh mm. uh, mm. më mëson se çfarë quhet libri i sajiri po më duket shumë interesant mm -hmm. kjo vajza më qera fjala kur ishte e re që në një aksident ëh mm. in do një aksident in do një aksident tam Ta. Ta. dhe presence quhet libri i sajiri presence pra prezenca. Ëm um, ne jaguosh edhe në Amazon këtu. Ky këtu Lori. Mm -hmm. Po. Kam pesë yje bashkamar. Ëm, mm -hmm. uh, por uh, i ndodhi një aksident mm -hmm. dhe dhe ajo ishte shumë e zgjuar. Dhe thoshte që gjithmonë e kisha patur, domethënë të qenit e zgjuar ishte ishte pjesë e personalitetit mm -hmm. tim. Mm -hmm. Që në vogël e, e para e klasës shum inteligjente, shum mirë në mësime, mm. shumë e interesuar e lezuar në gjitha këto çëra. Edhe thosh as hiç nuk e mendoja, sepse mbasi mbasi aksidentit ajo humbi rreth 60 pik në atë që quhet IQ, në testin e inteligjencës. Ajo RA. Mm. Domethënë ira, kapaciteti Par. mendor mm. dhe nuk kishte më njeriu përgjysmua, njeriu inteligjent çishte. 60% më shumë. Por një frikë është që nuk nuk ti nuk e ke. Se ti mendon më shumë se kush e ka frikë se mos kushtet ndodh një aksident edhe sheçal un do të nose un besikimin ose un mbet digjimin a diçka do të thonë që mund të ndodhi por se të humbasësh inteligjencën nuk të shkon mendja dhe un humba inteligjencën time thoshe aty e kuptonva se sa rëndësishme ishte për mua të qenit smart siç thotë ajo uhë edhe kur shkoi në shkollë pastaj ju di desh ta mbaronte shkollën e lartë për një tet vjet ka ka mbaruar në Harvard është por e mbante të fshehur gjatë gjithë kësaj kohe edhe dhe dhe, dhe, dhe Ariti tia dilte. Duke duke ja imponuar vetes këtë qoftë edhe me poza. Mhm. Do të thënë që un mundem, un mund ta marr këtë provim, un mund ta marr atë provim, un mund ta marr atë. Dhe bënde trupin e saj që dikonte mendin e saj për tani ajo ja e ka rifituar, por kur bën testin e inteligjencës është prap mm -hmm. shkëlqyeshëm. Mm -hmm. Jo aq mirë saçka kanë, por që është mirë për. Është boll mirë, po ta dëgjosh në në Ted Talk e mi Kadi. Shiheni se është është shumë interesante kjo vajzë. Edhe libri i saj i ri që quhet Presence. Të ndiko ka praj. Kështu që para emisionit, po me ndoj. Mm. Do të bëjmë gjithë një fryurje. Ja. Po do të fryemi veç e veç, ndajemi në përdo ma ndryshme. Se ta së të, të, të, të, të. ndikojmë negativisht e njërë tjetre. Edhe, edhe fryemi. <laughs> oh, fryu uh. ah, pra. në qikë, fryu. Tysë të të gjithë para, olda. Unë Maltinin umblodhëm, të është <laughs> dëdyurimisht. <dhe> <laughs> Ike? Pa. Ike me? Ike me. I don't want you back. Nga orgesa e Aimit është kanga që do të dëgjojmë në klubin e mëmësit. Oo. Oh? Në klub e femrë në 104. Do thantë avëmë. Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me i edhi në klubin e mëgjesit. Punët më të cudishme që dhë të habiteni se egzistojnë. Mjelës i gjerëprindve, ata nëzirin helmin nga gjerëprind më të frikshëm, helm kjo që përdoret më pas për të kryuar një anti-helm për përdorim spitalor dhe laboratorik, që mund të shqitet për plot 1.000 dolar grammi shoqëruese nusesh, të cilat ndihmojnë nusen në ditën e saj të madhe. Jane Glance, themeluesja e punës së një shoqëruese, thotë se kompania ofron shoqëruese nusesh të fshehta dhe shërbime personale për nusen dhe festën e dasmës. Çmimi, nga 300 deri në 2000 dollar për çdo dasmë zhvendosës icebergu u bën një profesion që pas mbytjes tragjike të Titanikut në vitin 1912 patrulla ndërkombëtare e akullit i ip që u themelua një vit më vonë operojnë nga roja bregdetare amerikane punonësit lokalizojnë icebergët dhe ofrojn rrugë të sigurt tares tyre nëse është e nevojshme ata mundsojnë edhe zhvendosjet e icebergut nga ajo zonë Instruktor surfi për qenë. Mund t'i gjeni në resortet turistike buzë oqeaneve. Instruktorët e qenëve që bëjnë surf janë një profesion në vetë. Të specializuar në mësimin e njerëzve dhe qenëve si të qëndrojë mbi tabelën e surfit, nëse dëshironi një cilësi që ta dallojnë qenin tuaj nga të, tua, të tjerët shfrytëzojeni. Ledhatues. Kush mund ta mendojë se si ledhatimi është një profesion, mos u habisni. Këta persona paguhen 80 dollarë në orë për të qëndruar të përqafuar me një tjetër. Artistët e hirit. Artistët e portreteve nga hiri mund të krijojnë vepra arti me hirin e një personi që është ndar nga jeta. Shumë persona i punësojnë këta njerëz që të bëjnë një send me të cilin mund ta kujtojnë gjithnjë personin e zemrës duke e pasur me vete, si për shembull një varse. Nuhatës të frymës. Këta vlerësues të frymës punojnë zakonisht për kompanitë që prodhojnë çmçakiza, mente, pasta dhëmbësh apo produkte të lëngshme për larje goje. Ata vlersojnë efektivitetin e produkteve dhe u japin një mendim prodhuesve. Shijues të ushqimit të qenve. Nuk ja keni besën ushqimit të qenit tuaj. Punsoni një njerëz që do ta shijojë ushqimin e bërë pa po saçurisht për të dhe që do t'ju thotë nëse cilësia e produktit është ajo e duhur. Këta persona vlersojnë gjithashtu vlerën ushqyese të produkteve për kafshët. Përcaktues të seksit të pulave. Persona të veçantë paguën në Japoni apo Britani deri në 60,000 dollarë në vit për të vlerësuar gjininë e një pule duke u mbështetur tek intuita. Shkruaj mesazhesh për biskota Tëpër të, të pëlqyera në Përbot, biskotat e fatit kanë nevojë të shkruhen nga një person i vërtetë. Në fakt, prodhuesit e këtij produkti punësojnë shkrimtar që shkruajnë vargje, të cilat i motivojnë njerëzit. Puna pagohet rreth 40,000 dollarë në vit. This is Club FM 100.4. I had last night in my dreams walking the streets a som old ghost town I tried to believe in God and James Dean but Hollywood sold out saw all of the saints like of the gates I could not enter walked into the flames called her your name There was no answer and now I know my heart is a ghost town Lambert <tër> Misdasher's Ghost Town, klave 5104, 90:37 minuta tani. Un jam bletë këtu bashkënjërin, Altinino Ozën e Velorin, në NCU. Nuk e di nëse e dëgjuan të fundit për takimin mm. Obama-Putin. Ja, s'e di jam. Është shumë e rëndësishme, në, në takimin Obama-Putin është u zhvillua në Moskë. Ëh, dhe çfarë ndodhi atje? Filluan duke biseduar. Në një ran Obama nga anëtjetër Vladimir Putin pa. dhe Obama Gjitha Shiko, i thot uh, Kam t'gjuar nësa gjërë atë këshia për uh, vëndin tënd, Vladi, mm. Shkurt pa. Mi tha, rusët ta janë uh, të gjithë pjaneca uh. Putin ungrit në këm, i ofenduar, i tha t'gjotha Tu janë uh, rusofobi, mm -hmm. njerëzit për havin, tha që theme, nuk ka, tha Unë të mm -hmm. betohem, tha, nuk ka në Moskë në këto momente, po të dalim, nuk gjejmë asë njeri që t'jeti deur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 Dalin, bërë njit gjiro, janë rreth 10 minuta të kërë nuk për dal, nuk shi as njërin në rrug, le më përsa e pjanets, ndiri uh -huh. sa një moment, ati nga fundin kur Obama ishe gati për të thënë që shikon paske pas drejt për, për pjanetset, nuk shi nga nuk e për përthet, uh -huh. del njëri, nga shpia qartës ishe shumë tapë, i meneshin këmbët, uh -huh. Obama, dhori shotganin, e brau, e brau, e kështuja, Vladimir ishe i, Njështë kë njërë, të si, po. Shkojnë tani të një të akonë vonë në Washington. është mm -hmm. Putin që është Mikke Obamas. Tam. Edhe të një dhe një, Vladimir e kishe fiksim. Mm. E dhështë shiko? Jam i sikur që nëse dalim të një gjyro në bërë Washington, do të getë plot me pianetës. Tam. Se nuk është vetëm vendim që pim, mm. po edhe vendim të. Edhe Obama i thotë, shiko, nëse dalim 10 minuta, 20 minuta, nuk e për të parë, asë një një të deron në Washington, në Washington një qytet, shumë i pasër. Me që të do vendosën të bëngë të, edhe Obama mori shërbimi sekret në telefon, në shiko, pasëroni gjithë pjanetës nga mm -hmm. rukët, mos këta asë një pjanetës në portku. Edhe dalin, mm -hmm. gjiron 10 minuta në Washington, fare, asë një pjanetës, asë një pjanetës, edhe, edhe, në faktë, Putin ishte gati, mm -hmm. me harme në tjetë, me zi priste Vriste mm. në një, një pon dhe shkremte, por, por nuk shikon të asë këndë në rrugë Vetëm në një moment, ande nga fund i gjiros Kur të kem dalë Nga një barë nga një, një zetë oh, e ca pjaneca, jo, kësua e të dikë jo. marë Putin Po, po, oh. po, po I korrit i gjithë korri Edhe Shumë i knaqë pasaj i frindë ati tubit çito. Isha në spi kur dnesme ndalin gazetat. Lexoje 20 punktor të ambasadës ruse. Qëlluan oh, nga makinat masaker në Washington. Ojojojoj. Oh, ja, ja, ja. Ah, stavi, stavi. <laughs> ehm, um, yeni gati? Jo, ja, pastaj. Sordh, ja. sordh ne kemi Sobër ta kanë. Shqorin e kemi hedhur. Është është nuk është vërtet. Po brap. Siste është çu sa jes. Ehm Holta është viktimë e lojës? Po. Holta? Po iqe. Largon njërin e njëjta. A do të largohet miqtë të do të dëgjoj diçka tjetër. Un kam 3 pyetje për Holtën. Këto pyetje fillimisht mund t'i përgjigjeni ju, do i përgjigjë të tjerë dhe Altini. Pam. Hajde, mund më japësh po një laposilto? Baba di ta? Mmm. Fal, se ke tëksu. <tës> Si kine zivogulli <laughs> Një sekund, mos, mos ke pyrgjë? Jo, ja, absolutisht, jo ja. <laughs> <laughs> Masa i tërmuar këj Ato si të këshu Një, që kur <laughs> ashtu olta Që kur ashtu olta, që farë? Që kur u fry olta, së mori më vetën Fry olta, mos fry olta Atëre olta nuk nga digjonë më, tërpjotit janë për olta në qëna dhe gocëm Fillimi subjektiv i ieri Altinit dhe ju në 069 20 70 222. Jan dilema, le të shojmë se çdo zgjedholta. Pyetja okay. e parë. Mhm. Mm Olta. Do të zgjidhje që të kishte një rrugë në Tiranë me emrin Olta Rekha, mhm, mm apo një monument të Olta Rekës në sheshin Skënderbej. Okej. Okay. Kishim një rrugë rruga Olta Rekha, mhm. Mm Apo, një statu i të olëtës 5 metrat e lartë në 600 këndërbek. Oke. Okay. Qëvarë do të zhjithë, Olëta? Jepë një përqyqje ja, të uajan, përgjët e dytë. Olëta, do të zhjithë të jeshë qëve <shusur> <shusur> të monë e qërurë. Të jeshë qëve të monë e qërurë. <shusur> Apo, të ullirë asë qdo herë që fletë. Pa tjetë gjithmon e ngjirur apo të flasë vetëm e ullërimë? E si kleshme në të dyë rastet? Pa, shumë e vështi... E si kleshme është! E si kleshme është! Në <laughs> <laughs> <laughs> ti leo shumë e vështë! Po e dhe këshu po të flasën <laughs> shana, të kërë farën... Jo, jo është të i rëthame ngjirur. Tjetë gjithmon e ngjirur, apo të ullërasë, uh... sa her që fletë? Okay. Ekstreme, bra, ekstreme! Ekstreme janë. Pyrrja nëmër 3!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 geniun e humorit Robin Williams, mm hm, apo geniun e muzikës, mbretin e popit Michael Jackson. Okej. Okay. Është vështirë kjo, por besoj se më thjeshta është e dyta. Këto do të ngjallte Holta Robin Williams apo Michael Jackson? Dekor. Pranë qytullit e parë kemi të kishe një rrugë në Tiranë me emrin tënd apo një monument në sheshin Skënderbej? Mm -hmm. Në vëtetin e dytë, të jesh gjithmonë i ngjitur apo të ulë rastësë sa herë që flet? Nën epidien e tretë do të ngjallje aktorin Robin Williams, avo muzikantin Michael, Michael Jackson. Mhm, mm në rregull. Themi maspak në klubin e mëngjesit me përgjigjet e Olds, do të shohim çka kanë shkruar Jeri D'Altini, kush ka fituar lojën në Club e Film. Edhimi cili është vendi i punës më i kërkuari në hoteleri, recepsioni. Ne ju japim mundësinë të bëheni i shkëlqyr. Hospitality and Tourism Academy. Trajnojm profesionistë 068 204000 Kur croissant Belino bëhet pjesë e jetës son. Un jam Aldo dhe Belinon e marr me vete edhe në zyrë. Un jam Toni, bashkë me librat në çantë vendos gjithmonë një Belino. Un jam Elona dhe teksa dëgjoj muzik, shijoj një Belino. Të gjithë përziejnë croissant Belinon, sepse Belino është pjesë e pandashme e jetës son. Se Belino është croissant i on. Nuk e keni marr vesh të rend? Ju mund të marrim karburant të më lirë deri në 5 lek për litër në të gjithë rrjetin e stacioneve Galf. S'ka mundsi. Si mund ta bësh këtë? Duke qenë antar i Galf Club, bohu pjesë e Galf Club dhe përfito ulje deri në 5 lek për çdo litër karburant. Thjesht, sepse je antar i Galf Club. Galf Club, ku paguan më pak. Aplikoni tani në çdo stacion Galf në Shqipëri. Mirë mëgjesit, mirë mirës të këni ardurë, shkrypë i mëgjesit 9.29 minuta, fjallën e ka Olta për të në emrat e disa për e fitu e zë, jepi Olta uh, Ilir Keren është një balerin, e ka mm -hmm. gjithër e rioni i pari 099 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kemi një tjetër, jo? Jo, për lojën ti me të një të një tjetër Oke, loja jo dhe, letëbëjmë balafashimin një, me ty, Olta E oh. gati për balafashimin Nisim. me vëzheten? Po, po Sita pasqy <laughs> Shikohet vetën, Olta, dhe pa. do flasesh para kësa e poshërë Shikohet Olta, ke lartë, pa, si përës Na, ja, ja, ja, pa Pythi e parë për ty, Olta, shkja Shkjë vetë u dan paskë i vëqishë Shkjë shkjë shkjë Pa Olta, do të gjithje Të kishën të tiran një rrugë me emrin tëndë Pa Rruga Olta Reka Pa Apo të kishën një monument 5 metrat lartë në sheshin Skanderbej Një shtatore, një shtatore Do, do më thënë në shesh do isha unë te Skënderbeu. Ti nga njëra anë, Skënderbeu nga natyre. ana tjetër. Mundet, po uh, sikur s'ka lezet. Në fakt vinim uh, te Nën në Tereza anthi, po nuk e di, vaje. Po nëna ishte edhe hoçën. Po. Nitën fat mund të kemi domosdoshmë. Atëherë rrugë me emrin Oltareka apo një statore në sheshin Skënderbeu. Pas statores kam frikë ç'a ndodh, më mirë një rrugë se. Mi, a ke hërit ta hepi? Edhe rruga hiqet Olta. Jo, kam <laughs> frikë. Kam frikë se Malagin. <laughs> Shtë atë orën. Dhe rrugën një. Një sa një që gjithë. Një sa një që gjithë. Unë se kam gjithë. Monument ka zë njeri, ka bim njeri. Së është që gjithë. Altini ka zënë? Një statu në sheshën së këndërë. To një që gjithë. Kam frikë për asë të imblidhen të të tërë pas statu e zë. Mirë. Ta kojmi në rrugën në orë të rejka. Pa më mirë kështu. Pjede në mërdi Do të zgjidhja që ti je gjithmonë engjiru. Apo, që tolerancës sa herë që flet. Si the Blindi? Ti flasësh vetëm me ulërima apo ti je gjithmonë engjiru? E, si shkuptohi shkuptohi. Të dyja janë, të dy janë probleme, si edhe për punën në radio. Po prandaj nuk do po kisha nevojë fare për mikrofon të përparë. Po i bjej që s'do flisëti. Mikrofoni altini ti, Lori ti, ishte atje. Është vërtet, okay, është vërtet. Po. Haj, fitni behind. Më mirë të flas më zët lart se sa pa zë fare. Atëherë, Olta zgjet tolerasi vazhdimisht. Tolerasi ka zgjendur. Bravo jeri. Ti e bën speshë më të dobë gjë. Vëmë gjithmonë në gjir. 0 pikë për ty deri tani. Jo, kanë 1 pikë al dini 0 pik. Mhm. Mm Bravo ieri. Uh, ne shkojmë se. Në fakt do ishte një grua pa fjalë. Do ishte don, do thonin se kjo grua Nës Nës isha dhe isha dhe oh. nuk ka. Si ne do ishte ngjitur. Po. Oh, patajë siklesh. Është vërtet. Si kum bari? Nuk dom dëgjoj zëri fare. Do të hesht një rrugë <laughs> si emri. Përfiton dhe ti. Oh, ta që fërkon macen. Rari rari rari rari. Përsëri. Fide 3 te fundit. Po. Nëse do kishe të kishe fuqinë të ngjallje nga të vdekurit. Do të ngjallje aktorin Robin Williams. Ta? Ah po. Muzikantin Michael Jackson. <laughs> <laughs> jo Michael se humbon shumë. Pra, ti zgjell të ngjallësh Michael Jacksonin. Ja më rritur vetë këtu Robin oh, Williams që më ka bëmi. Të them të drejtën një herë jam rritur me Michaelin atë. Hm, sa e ka kemi Michael Jackson. Bravo. Jimi i, jeni para. Wow. Ollë da njëllë i Michael Jacksonin Pë, dë gënë që Klajdi me të... Shhh, kuë e shumë? Gërë? Dë gënë që? A të të të esu... Wow, wow, wow, oh. wow Au! Se që shboë të nga farë? Quë? E të ollë da që është për të? Këndërët Njëllë da në ikërë të? Bravo, Michael! I përë të? Altimi ti ski jethan. 96. Bravo! Do më do të barazuoan. Festë madhe kë për Altin. Po pra. Mecha Altini uqnas. Pak një barazim për tani midis alit. Ja prit një sekondë. Mecha Altini festoi, që gjeti një pëtyë, un them, që t'ia ta fitoj lojën Altin. Ok, farim diri. Jadon Fisek Zare ta, shtetë luta. E pranon Fisek Zare! Ojej! Farim diri. Atin i fitohet me një me një. Bravo, bravo. E për i dhe një posë për shteti. Për se kiste marr push këndushtare. Për i një posë për shteti atin. Bravo, të lume në tim. Atër fitu e sështë Klajdi 504 në barënumëri fitohen i durat nga 200.axi.com. Bravo Klajdi. Dhyan taksi.com është shkëlqyeshëm. Klajdi, mm -hmm. Dhyan taksi.com është dashur. Atë shkoni për uh, mund loj, loj të blini lloj-lloj mallrash, vin tek shtëpia juaj për 24 orë dhe nëse nuk ju pëlqen, mund ta ktheni keni 48 mm -hmm. orë për të kthyer pa pyetje. Thjesht merrni parat tuaja mbrapa, nëse keni karta krediti e tjera nuk keni nevojë, mund të paguani kur porosi ambrin tek shtëpia juaj. Dhyan taksi.com janë dhem shkëlqyr, shumë përkushtuar dhe um, ne ju sugjerojmë sepse me vërtet e meritoj. Edhe është është një shërbim shumë i mirë. E risin në Shqipëri. Kështu që, që shkoni shikoni vetë dyqan taksi.com. Ëm um, ne kemi mbaruar këtu në klubin e mëqyesit. Nuk kam mbetur më të s'të bëjnë. Jo, do vëm edhe si janë tani për Joanën. Okej, sikisht na kërkon me, me ngulum të madh. Mirë, Joana, kjo është për ty. <clears throat> sepse Ojza është edhe e fundit. Është edhe bujare. <laughs> që ta vëm. A t'i ikim? Ikem. Ju rëm një ditë sa më të bukur. Orkestra Zaimi është duke ardhur me Music Box miqdashur në uh, Music Box sot uh, këngë pesë këngë më të mira në uh, US, US US USA top 5. Orkestën dhe në mes ditë. Ciao. Mirpafshim.